1, 2, Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától nem! Nézt a fogom magam. dokon benni? Én csak boltba járok, sajnos van már nem. Nem! Kejfel Elég. a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlodik már itt? Jó reggelt ma, a 2020. november másodika van, hétfő a pontos idő, 4 percünk van lesz reggel, 418. 061877, 0877 az elérhetőségem ezen az őszi ködös és esős napon, amikor a forgalmi állapot Budapesten legalábbis nagyjából hasonló helyzetet mutat, mint két héttel ezelőtt, amikor nem volt őszi szünet. Fenn a hegyekben 7, itt a síkságon 9 fok van, biztos van, ahol kevesebb van és van, ahol több de emiatt külön ne telefonáljanak. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók, a nézők, valamint a netezők és Fiala János 14 éven nem. Felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Hosszú idő után elmondva azt, hogy jelentés az árbocskosárból, egy bátortalan kísérlet arra, hogy egy műsor a műsorvezető és hallgatói nézői által szétválaszza a fontos a fontos talantól. <zorítos> Köhet hullát! Meg. Megpróbálok valamit elmesélni önöknek, aztán meghallgatom azt, hogy van -e ezzel kapcsolatosan gondolatok, aztán felívom falus ferencet, akit egyébként valamikor most akartam felhívni, illetve hát az volt a kérés, hogy egy negyed órával hamarabb hívjam, mint hogy megszólaltatom de remélhetőleg a reggelében nem fogok okozni jelentős változást, hogyha netán később kezdünk a beszélgetéshez. Megpróbálom elmondani önöknek azt, hogy mit szeretnék elmondani. Tehát összeszedni a gondolataimat. Régóta probléma számomra az, hogy a a pályán Fiala Jánossal című műsorban elbeszélgetünk hat témáról úgy, hogy közben a résztvevők beszámolnak arról, hogy mit gondolnak a hozzájuk közel, illetve távol eső pártok, elmondják, hogy mit gondol erről a politika, alapvetően politizálnak az emberek, és harmad, negyed, ötöd, hatod, heted és nyolcas sorban se mondják el azt, hogy nekik milyen személyes tapasztalatuk van, és ilyen személyes tapasztalatuk, hogy a hatot rájuk. Az, hogy az egyébként politikai mezőbe később hogyan csatolható, vagy sem, abba, nem is, biztos, hogy, tehát nem is biztos, hogy maga a műsoridő ehhez elegendő lenne, mert hogyha a hat téma kapcsán, ha egyáltalán mindegyikkel kapcsolatban van az embereknek személyes tapasztalatuk, az bőven elvinné azt a másfél órát, ami a civil a pályán fiala János a civil műsornak az időkerete, ez a másfél óra ugye bruttó időtartam, ebben benne van a reklám is. Ezt azért mondom, és nem a Kejfej Jancsival jövök, mert a civilapályán annyiban más, mint a Kejfej Jancsi, hogy akikkel beszélgetek, azok ott ülnek mellettem. Meg tudom őket szólítani, a szemükbe tudok nézni. A Kejfej akkor is, hogyha egy rádió és műsor, itt nincs arra mód, hogy belenézek az önök szemébe, itt nincs személyes kontaktus, csak akkor, hogyha vendég van. Ráadásul ettől a hittől vendég sem lesz, mert úgy döntöttem, hogy a vírus helyzetre való tekintettel, se operatőrt, se vendéget, se magamat, se senkit, aki egyébként itt ezen a folyosón dolgozik, nem hozok abba a helyzetbe, hogy aztán később kontaktkutatással ki lehessen mutatni, hogy a Kejfej Jancsi volt valakinek a megbetegedésének akaratlan okozója. Ami a civila pályán Fiala tapasztalható, sajnos, hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó én inkább azt mondom, hogy sajnos ez a Kejfej Jancsira is áll. Egészen döbbenetes élmény volt az, hogy négy-hat hetes, de inkább négy hetes együttműködés után miért is kellett nekem elválnom Falus Andrástól, de leginkább Bazsó Pétertől, akitől kérdezni lehetett, de gyakorlatilag a vírusjárvány kitörése után egy hónappal önöket már olyan problémák foglalkoztatták, amíghez én nem gondoltam szakembert biztosítani. Hogy aztán mennyire zavarta meg a fejeket, és mennyire nem az, hogy valamikor májusban vagy júniusban Merkeli professzor elmondta, hogy gyakorlatilag mindaz, ami történt, az egy hatalmas ugrás volt egy árnyékra, mert egyébként itt sem volt a járvány. Arról fogalmam sincs. utólag el lehet mondani, hogy részint Merkeli professzor, részint ez az egész, ami ott májusban, júniusban történt, aztán a nyár, arra volt bizonyíték, vagy arra volt jó, megfelelő ez útelágazás, ez nem ugyanaz, hogy az, arra volt bizonyíték, vagy arra volt jó, hogy amikor szeptembertől rosszabb helyzet kezdett előállni, mint ami márciustól volt, akkor a Vírus helyzetből adódó problémákra önök érdemben másféleképpen kezdtek el reagálni, mint korábban, miközben korábban is másodpercek alatt túltették magukat olyan dolgokon, amiken én nem tudtam eldönteni, hogy hogyan tudják magukat túltani, de valószínűleg az játszott ebben közre, hogy nem volt személyes tapasztalatuk. Ebben a szeptembertől kezdődő periódusban ami igazán döbbenetes az, az, hogy miközben személyes tapasztalatuk kezd lenni azzal a kapcsolatban, amiről korábban nem volt deféltek tőle, most a személyes tapasztalatokkal együtt, ami egyébként borzasztó, mert a betegek azért beszélnek szörnyű élményeikről, mert maga ez a koronavírus járvány leszámít azokat a keveseket, akiken átvanul, de semmilyen következménnyel nem járt, tehát mindenkire maradandó hatás gyakorol, beleértve a tartozókra, akik elkezdenek közvetlenül aggódni hozzátartozóikért. Tehát immáról nem a tévében látott emberekért kezdenek el aggódni, hanem rokonokért, barátokért, gyerekekért, szeretőkért, feleségekért, férjekért. De ez sem elegendő ahhoz, hogy ez arra vegye önöket rá, hogy erről beszélgessünk, és valójában ami az én problémám, az az, hogy közben én, ugye én jelentés az árbózkosárból valamit érzek. Van olyan, filmekben láthatnak olyan jelenteket, de az önök életére is jellemző csak filmeknél azért más a szituáció, mert ott ugye a következő jelentben megtörténik az, ami az életben nem biztos, hogy a következő jelentben megtörténik, hogy az ember érez valamit, hogy valami be fog következni, és az ezzel kapcsolatos érzéseiről számol be, mint amikor tudják, a hajó ködben halad, sejtelmes zene szól, és az ember fenn az árbóckosárban, akit időnként mutatnak, némileg rettegve nézi a tájat, megérzéseire hallgatva, újját a szélben tartva, reménykedik abban, hogy se szörnyel, se sziklával nem találkozik a hajó, de mind a kettőnek a lehetőségét fenntartja, és mind a kettőbe is következhet. Én ilyen feszültséget élek meg, vagy éltem meg az elmúlt időben az árbozkosságban, és miközben az élet nem. Tehát ugye ebben alapvető változást az okozott, amikor a múlt héten kinyílt az ajtó, és az én körzeti orvosom, akit most már házi orvosnak neveznek, és akithez nem fizet az ég egyat a világán semmi, közölte velem, hogy euh, hát, nincs influenza influenzaoltás. Ez valami olyan törést okozott bennem, ami egy sor, tehát egy sor lemezt eltört bennem, és mint, hogy a filmekben időnként szokott lenni, az ember hirtelen mélyre zuhan, euh, és elkezdtem onnan nézni. egészen más hangulati állapotból kezdtem el nézni azt, ami zajlik, elsősorban azért, és másossorban is, mert személyes élményem lett. Egy olyan személyes élményem, amitől nem tudtam szabadulni, és amivel kapcsolatban megvethető vagyok, és megszólható vagyok, hogy korábban miért nem tudtam ezen a hangon szólni, de önök nagyon jól tudják, hogy a Kéfeny egy személyes műsor. És ugyanezt a személyességet várja el a nézőitől, hallgatóitól is, amit roppant nehéz megvalósítani, mert még ha hazudnak is, ha személyesen hazudnak, ez egészen más, mint amikor valójában placebo-történetekkel töltjük az időnket, hogy elteljen a műsor negyed tól háromnyed ig Füries Balázsral, német Gáborral, az Eszefével, Budapestről, amelyek mind, mind fontosak, de közben közvetlenül személyesen nem érintenek bennünket úgy, ahogy egyébként az életünkkel kapcsolatban beszámolni szoktunk. Egészen fantasztikus periódus volt márciusban és áprilisban önökkel lenni koronavírus járvány idején, ami gyakorlatilag májusra szinte meg is szűnt, és ami soha többet nem tért vissza szeptembertől. Hogy ennek én voltam-e az oka, vagy más, nem tudom, magamra vállalom szívesen, tehát ha tetszik, akkor magamra vállalom függetlenül attól, hogy ezt egy ember nem tudja elvinni a balhét, mert az, hogy a személyesség nem jön létre, vagy hogy egy sor beszélünk, csak éppen arról nem beszélünk, ami foglalkoztat bennünket, és ebből a szempontból a vírustagadók is közelebb vinnének bennünket ahhoz az élethez, amiről nem beszélünk, semmint hogy. Tehát érték lehet beszélgetni arról, hogy az origó munkatársa horogkeresztes karszallagot hord, de kérdezem önöktől, hogy most tényleg ez a legfontosabb? és a ország mindenkiébe darálása és az összes többi, nem lehet fontossági sorrendet felállítani, mert az emberek azt érzik, aki péklapátnak érzi magát, az péklapát, tehát az emberek azt a problémát érzik jelentősnek, amit ők jelentősnek éreznek, és az, hogy én elmagyarázom nekik, hogy szerintem nekik nem ez a legfontosabb problémájuk, az az emberek zömére nem hat jól. Tessék. Tessék! Ő egész pontosan megértette azt, amit mondani szerettem volna, úgyhogy arra kérem, hogy a továbbiakban. Még nincs hibás szám azonosító, de szerintem el lehet érni, hogy legyen, és akkor hamarabb ki lesznek szűrve, de szerintem egyszer már itt is tehát neki sokkal többször ezt már nem kell itt megtennie. Köszönöm szépen. Abszolút megértette, amit mondani akartam. Én nem vagyok politikai tényező, és nem is akarok az lenni, bár volt, amikor azt szerettem volna lenni, de közben rájöttem arra, hogy amíg itt ülök, addig nekem nem politikai tényezőnek kell lennem, ha pedig politikai tényező akarok lenni, akkor nem itt kell, hogy üljek. A kettő összefügghet, de egyszerre a kettőt egy székben nem követhetem el. Tessék. Tessék. Reggelt kívánok a Fiala úrral, szeretnék meg. Vele beszél. Ja, hozzá, vagyok mert a cv nézem és lealakítottam. Az én esetem az volt, hogy még a koronajárvány elején volt ilyen kontrollvizsgálató beutalom, azt elhalasztották amiatt, hogy, hogy van a járvány, nem és sehova, aztán elhalaszták még egyszer. És holnap után fogok menni a Uzsoki utcába, és már be vagyok tolva, 76 éves vagyok, minden bajjal, nem megyek emberek közé, de félek, hogy hogy ugye elkaphatom a járványt, de mennem kell, mert most van beutalom a másik pedig az, hogy a bírvizsgálatra kellett volna elmennem az az uglóban lakom, hogy egy PSA bírvételt levegyenek és én nem szeretnék betegekkel találkozni és kértem, hogy interneten küldjék át a beutalót a házi orvosomhoz, mert 6 éve van rossz találkom, és bár tünetmentes vagyok, de a vérvizsgálat szükséges hozzá, és küldjék el az interneten a házi orvosomnak. Már mindenhova fordultam, még a Orbán tanácirodához mindenki jössz. Mondták, el kell menni, ezt az orvos így dönthet. Mert ez az én történetem, és hát nem igazából nagyon boldog. De viszem! Tudják, egy rádioműsor, egy tévéműsor nem arra való, hogy az emberek problémáját megoldja. Egy rádió és tévéműsor fogalmam sincs, hogy mire való, de egy rádió és önmagában arra alkalmat tud teremteni, hogy az emberek elmondják, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, és ezáltal könnyebb lesz nekik beleértve, hogy valaki más hallgatja vagy nézi őket, és egyszer csak azt mondja, hogy de hát én fogok tudni neki segíteni. Egy rádió-tv műsor, mint a Kejfej az egyszerre probléma gyártó és probléma megoldó műsor. Visszatérve a civilapályán Fiala Jánossal, arról beszélgettem a résztvevő felekkel, hogy a 2022-es választást egyébként most lehetne megnyerni az ellenzéknek, vagy most veszthetné el a kormánypárt abból adódóan, hogy amit a vírusjárvány felkinál lehetőségként, és ezt mind idézőjelesen kell érteni, azt, ha bár az ellenzék nem tudja megoldani, de ha rávilágít arra, hogy a kormánypártnak az impotenciája, amely akár úgy lehet impotencia, most kicsit félreérthető mint ami az előző telefonban megfogalmazódik, a segítségnyújtás hiányában, akkor az, hogyha Csoportossá válik, sok lesz belőle, anélkül, hogy az emberekben tudatosodna, egyszer csak szembeállítja őket azzal a hatalommal, amelyhez nem politikai félként közelednek, amely, hanem amelytől azt várják, hogyha a problémájukon nem tud segíteni, legalább ne okozzon nekik rosszat, de azért optimális esetben mégiscsak arról van szó, hogy segítsen nekik. Én is segíteni akarok önöknek, miközben én nem vagyok politikai tényező, abban próbálok segíteni önöknek, hogy mondják el, hogy mi az, ami foglalkoztatja önöket, de tényleg azt mondják el. El kell, hogy még egy történetet, egy hozzám közel álló személynek a gyereke Angliában tanul, első éves, és hát már a beiratkozás és a beilleszkedés nem volt könnyű abból adódóan, hogy a koronavírus járvány mit okoz, de december másodikától, pontosabban mondva november ötödikétől vagy 6 hatodikától, tehát csütörtöktől, ha rosszak a dátumok tekintsenek el tőle, tehát most csütörtöktől egy hónapig nem lehet elhagyni effektíve Angliát, amit egyébként nehéz elhinni. És a családnak el kellett dönteni azt, hogy a gyerek, aki egyébként évek óta arra várt, hogy Londonban tanulhasson, Mit tegyen, mindenki zavarban volt, mindenkiben kusza gondolatok voltak, egyszerre maradt volna és egyszerre jött volna. Ebben vannak tanulmányi kérdések, érzelmi kérdések, és természetesen súlyosan vannak benne pénzügyi kérdések, nem uh, vastag pénztárcájú emberről van szó. És meghallgatva az illetőnek a problémáját, ami nem is biztos, hogy probléma, hanem egész egyszerűen csak megoldásra válló helyzetek sokasága, rá kellett jönnöm arra, hogy ezt a műsort másfelé kell hangolnom. Ha meg tudtam fogalmazni jó, ha nem, akkor tovább fogok igyekezni azon, hogy meg tudjam fogalmazni. 第二ketóra múlt van. Nyillap nek Blaisel, Egészen elképesztő volt az a májusi tapasztalata, hogy Falus Andrástól és Bazsó Pétertől meg kellett, várni, meg kellett válni. Ez a, a Várni ez fraidizmus volt, mert hogy egész egyszerűen azok a problémák, amelyek előjöttek önökből, annyira alkalmatlanok voltak ahhoz. Tehát, é, tehát mintha infantilizálódtak volna, most pedig, amikor a problémák sokkal súlyosabbak mint akkor, vagy infantilisek maradtak, vagy az elfolytásnak egy másik ága, vagy másik vetülete vett erőt önökön, miközben ez egy olyan mondat volt, amit lehet érteli, de hangzásra tekintve nem volt túl értelmes. lehet legőtt! Arra kérem Önt, hogy szakadjon el az adástól is a telefonban beszéljen. Arra kérem Önt, hogy szakadjon el az adástól és a telefonban beszéljen. Utoljára kérem, a... Arra kérem önöket, hogy miten az internetben 3-30 másodperces, hogy még több csúszás lehet. Ha telefonálnak, akkor a telefonba beszéljenek, és ne az adáson keresztül tartsák vele a kapcsolatot, mert az lebonyolíthatatlan. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Szép jó reggelt, kívánok, Farkas Mária vagyok. Ön nagyon sokat telefonál, asszonyom, aval ugye tisztában van. Ö, tegyem le? Szerintem igen. Jaj, pedig 061-877, 0877, és hát el kell, hogy mondjam önöknek, hogy azért is tudunk mindenről beszélgetni, mert Szarka Gábor a Színház és Filmővészeti Egyetem kancellária pénteken lemondta részvételét, a kejfejjel csibam. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt Mondani kéne! Budapestről szeretnék beszélni, és arról, hogy, e, halló, e, hogy a fővárosban a kormánynak milyen befolyása uram, van. Uram, uram, előbb dönts el, hogy miről akar beszélni, és utána hívjon. Tehát, ha nem tudja, hogy miért hív engem, akkor arra kérem, hogy se a nézők, a hallgatók, se az én időmet ne rabolja. Beleért, vagy tisztában vagyok azzal, hogy az emberek zöme nem Cicerónak született. Juragöt! Nincs! Jó semmi <Sz> Uram! Jó reggelt! Ma kimondottam, bunkor! S a világon Jó reggelt! Jó Csak is jó, van, annyira volt. Csak is Az előbb is én voltam, csak nem hallottam semmit. Én értem, mondani kéne. No, az a kérdésem, hogy, hogy meg kéne kérdezni valakit, aki benfentes, hogy nem kaptak-e kedvet a magyarok, illetve Budapest, a szlovákoktól esetleget. Tényleg csak az telefonáljon, aki megértette azt az üzenetet, amit mondtam, és reagálni akar rá. Gyakorlatilag eddig az történt, amivel kapcsolatban megjegyzést tettem a májusi telefonokat illetően. Kérdezzem meg a magyarokat, hogy valakinek egyébként a szlovákiai események kapcsán de guzti. De tényleg, ha van kérdésed, tegyed föl, de csak azért, hogy az embernek a hangja hallatszódjék a kéfejancsiban, megteszem. Ha erre egyébként a rokonság vagy a baráti kör büszke, hogy te szerepelsz a műsorban, hajrá. De itt megszólalni, ahhoz valamit akarni is kell ezzel párhuzamosan. Aki pedig engem lebunkóz, nyugodtan megteheti. Ha valaki nem érti azt, hogy milyen módon szeretnék önökkel beszélgetni, és egyben lefektetek bizonyos szabályokat, és az neki nem tetszik, és az bunkósággal azonosítja, lelke rajta. Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mármint, hogy a szűrésre nem kaptok a -e kedvet. De hogy, hát hogy legyen ez ez nem kedv kérdése, te is nagyon jól tudod, hogy ez egy szakmai döntés. Kérdezzétek de meg. De nincs ez ha... a, szakma... a szakmai kérdés? Hogyha valahova kiküldtünk orvosokat, valamelyik országban. Mert kérték országba. őket, az egy másik ország. Ha azt ez kérdezett, ez hogy ez Magyarországon miért nincs így, akkor arra azt tudom válaszolni, hogy nem tudom. De akkor kérdezd ezt. Azt kérdeztem, hogy nem lehetne valakit megkérdezni. De kit, nem fentes... kit lehetne megkérdezni? Hát, nem tudom, hát ö, annyi orvossal beszélt, annyi ö, hozzáértővel. Ha azt a Karácsony Gergely, hogy szeretné a fővárost főváros, akkor megkérdezhetné. És akkor azt mondhatná erre a kormány, hogy nem vagy igen. Igen, de én az, az így az a világán egyetlen aktív orvossal sem vagyok kapcsolatban, hiszen akikkel beszélek, azok mind nyugdíjasok, hiszen akik egyébként... De polgármesterekkel kapcsolatban vagy. Igen, de a polgármester... Minden Müllerrel meg lehetne kérdezni, hogy például a hetedik kerületben le lehetne tesztelni mindenkit. Most csak egy példát mondok. És az miért lenne jó, hogyha egy kerületét letesztelnék a városnak, miközben azon az átmenő forgalom... Nem, 22 kerületet. Én ezt értem, jelen pillanatban nem tudom, hogy tisztában vagy -e azzal, hogy milyen a főváros anyagi helyzete, és hogy az egyébként mennyire engedi azt meg, hogy egy főváros önállóan letesztelje magát különös tekintettel arra, amikor a főváros nincs lezárva. Tehát egy olyan területet tesztelni, amin egyébként napi átmenő forgalom van, az komplett hülyeség, Gusti. Végül is lehet vinni vizet, olyan vödörben, aminek nincs alja, Tabi László írt is róla. Valamint megint okoskodunk, vagy okoskodsz. Egészen elképesztő érzés volt azzal szembesülni, hogy valaki az elmondott történetem alapján hogyan ajánlott fel nekem két influenza elleni oltást. Amivel aztán háromnak kellett lennie, de lehetett volna négy is, hiszen eredetleg négyen kaptunk volna oltást, és akivel én elmentem, ő azt mondta, hogy ő azt az oltóanyagot, ami egyébként az ővé lehetne, azt nem hajlandó elfogadni, mert szerintem van egy rászorultabb. Egy olyan szituáció elé állított engem pártunk és kormányunk, amilyen szituáció... Foggal, tehát el se tudtam volna képzelni, és amikor végül is ö, pénteken belettünk oltva, akkor ott egy, ö, a beoltás egy olyan barátkozási folyamatnak is a része lett, amit sose gondoltam volna, hogy ö, bekövetkezik. Őszintén sajnálom az apropót. Ester! Így is oltás nélkül maradt. De nem lehet mindenkinek rádió és tévéműsorra, hogy oltást szerezzen. Telefonált idebe egyetlen orvos, egyetlen orvostan hallgató, akit egyébként gyors képzésben e, tanítottak ki, mert hogy a mentők már nem bírják a terhelést. Telefonált idebe egyetlen orvos, aki elmondta volna, hogy mit él meg. Ha pedig magánemberként beszélgetek orvosokkal, nem azért beszélgetnek velem, hogy aztán ezeket a történeteket egy-az egyben névelés telefonszával elmondjam önöknek. Engedéke hozzá, miközben a valósághoz való viszonyulásunk az abból adódóan van, hogy élünk, és ahhoz külön engedélyt nem kell kérni, hogy éljünk, de arról, hogy beszámoljunk róla, ahhoz már engedély kell. Az a kérdés, hogy önök saját maguknak adnak-e engedélyt az ügyben, hogy betelefonáljának a kejfejjeltségből, és elmondják azt, hogy mit élnek meg a hétköznapokban. De nem azt kérdezik, hogy a Niedermüller miért nem tesztel, hanem hogy őnök mit élnek meg, és hogy milyen személyes tapasztalat vezetne oda, hogy szeretnék, hogyha a Nieder Müller tesztelne. Belért, hogy van-e értelme annak, hogy a Nieder Müller tesztelje. 0877 a röpke telefonok sokasága, ne vegye el a kedvüket attól, hogy telefonáljanak. A röpke telefonok sokasága arra volt bizonyíték, hogy aki nem tudja még, hogy mit mondjon, velük nem húzom az időt, hozzátéve, vagy abban a pillanban, rájönnek arra, hogy mit szeretnének, megkapják azt az adásidőt, amit eddig nem kaptak meg. Ha nem volt világos az, amit elmondtam, arra is rá lehet kérdezni, én sem vagyok különben de Deák 9 perccel múlva, Körülöttünk a fél világ vagy a háromnyedz virág lezár annak érdekében, hogy a vírus ne terjedjen, hogy az egészségügy ne omoljon össze. A ATV és a BTV naponta tesz fel önöknek kérdéseket, hogy mit szeretnének, de én nem közvéleménykutatást végzek és nem ajánlom önöknek olyan lehetőséget amely után kiderülhet az, hogy önök akár műteni is tudnának, nem. Ez a műsor ezt a, kísérleti, ezt a kísérletet a világgal nem követi el. Én a vírusjárványhoz való konkrét viszonyulásokról kérdezem önöket, hozzátéve kérdezem a civilapályán Fiala János résztvevőit, hogy miközben arról beszélnek, hogy milyen gazdasági helyzet jött létre az országban, nekik közvetlenül van-e olyan ismerősük, aki kárballotja a koronavírusjárványnak, egységesen elmondják, hogy nem, de mindenki elmondja azt, amit a rádióban és a tévében lát és hallgat és amiről olvas. Én nem, vagyok, nem arra vagyok kíváncsi, hogy önök olvasnak egy népszavát, és nem arra vagyok kíváncsi, hogy olvasnak egy magyar nemzetet. Én az önök életére vagyok kíváncsi, amiről nem számolnak be. Ha van kedvük, számoljanak be. Én meg vagyok rendülve amiatt, hogy a műsoron következtében sikerült, Influenzaoltáshoz jutna, miközben a miniszterelnök azt mondta, hogy ingyen hozzá lehet jutni, saját maga beoltatta magát, oszt jó napot! <Sessz> 061 0877 rövidesen felhívom Falus Ferencet, ha nem telefonálnak, akkor annál is hamarabb hívom föl. 061 0877 másodszor. Arra kérem önöket, hogy aki egyébként beszélgetett volna velem 9 óra után, tehát olyan e-maileket szeretnék, akik 9 óra után, vagy 3 9 után beszélnének velem, és külföldön élnek, és beszámolnának a külföldi tapasztalatukról. névtelefonszám Velük beszélgetnék 3 9 után. Jó reggelt! Jó reggelt! Olyan emberek e-mailjét várom, dörö.fialajanos.kukat.gmail.com, akik 3.99 után néhány perc erejében beszámolnának külföldi tapasztalataikról. Minden külföld, ami nem Magyarország. dörö.fialajanos.kukat.gmail.com, névtelefonszem. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Végve a vagyok Vásról, és azt szeretném mondani, hogy nekem pozitív tapasztalatom volt az oltással kapcsolatban. A férjem kedden telefonált, azt mondták, hogy most jöjjön, mert nincs senki, és utána szerdán mentem én, bementem telefonálás nélkül, és azonnal megkaptam az oltást. És a férje? Köszönöm. És a férje? Ő is megkapta, akkor mondta az asszisztens, hogy nincsenek, most tessék jönni, beugrott a kocsiba, és leszaladt. Én meg vásárlásból jöttem haza, kétszer telefonáltam. Foglalt voltam, mondom, mindegy. Ház elől még egyszer telefonáltam, nem vették föl, bementem, ketten átsorogtak még a nagy az Jó, de ugye abban tisztában van, hogy elvileg ön pont úgy viselkedett, mint ahogy egyébként leírják a magyarokat, hiszen ide időpontra kéne menni, ön pedig fogta magát, és ahogy kell, úgy gondolta, hogy ha van ráírő ideje, akkor bemegy, és sikerült. Bementem, megkérdeztem, hogy lehet-e, ha Én nem, értem. akkor kérek időpontot, ennyi volt. Értem, értem, de értem. ugye eleve az van, hogy az ember ne menjen be. Null hat egy, 877 0 87. Jöget, regát Kiván, vagyok. Én ennek a vírusjárványnak a humán részét nehezen élem meg. Egyrészt a családi kapcsolatok lecsökkenése, ugye a gyermekeim vigyáznak ránk, ritkábban tudunk találkozni. A másik a közösségi élet, amit nagyon befolyásol, és szerintem ez szíjesen megviseli az embereket. Az biztos, hogy pszíjesen megviseli az embereket, de avval ön tisztában van-e, hogy az állam mit enged meg, és mit nem, és hogy független attól, és a dolognak a jelentőségeit jön, hogy az állam mit enged meg önnek, és mit nem, mi az, amit ön megenged magának, és mit nem ezen belül. Mert ha azt kérdezi tőlem, hogy én egyébként ezügyben minden szempontból konzekvens vagyok, akkor azt mondom, hogy nem, különös tekintettel ahhoz, ami márciusban volt, amikor gyakorlatilag semmi se volt lehetséges, és én ezt be is tartottam. De a kérdés az, hogy vajon az, amiről ön beszámol, annak egyebek közt nem ön-e az okozója abból adódóan, hogy miután nem zárnak be minden ajtót, néhány ajtón közlekedik, miközben azon se lenne szabad, Miközben szembenéz azzal, hogy ez nem azért van, mert megromlott a kapcsolata valakivel, hanem azért, mert így akarja elkerülni a megbetegedést. Nem tudom, érthető vagyok-e? Értem, tökéletesen értem. Erről beszélgettünk családon belül is, hogy most előtérbe kerül az egyéni felelősség. Ugyan 13 fertőzésnél lezárták az országot, most nem is tudom, hol járunk már. És, és gyakorlatilag viselje mindenki a maszkot de, körülbelül meg megbüntetjük, meg ha nem van, viselik de akkor Az a kérdés, el, hogy azok a pszichés dolgok, amelyekről beszél, azok vajon milyen arányban vannak ahhoz, hogy viszont eddig nem betegedettnek, vagy ahhoz, ami egyébként következetlenségben a világban van, tehát mi viszonyul mihez? Mert könnyen lehetséges, hogy az ön pszichés problémáit egyébként az a zűrzavar okozza, ami az ön belső és a külső világ között van. A bizonytalanság. Egyértelműen a bizonytalanság, mert nem látok egy vezérfonalat, nem látom azt, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kellene tenni, ezt kérne ezt... tegyük, és akkor majd talán megoldódik. Önnek igaza Itt... van, az a kérdés, hogy ezt a bizonytalanságot ön az egyéni életével csökkenti vagy fokozza? Megpróbálom csökkenteni. Egyértelműen megpróbálom csökkenteni a hozzáállást. Szigorúbb, szigorúbb döntéseket hoz a saját életét tekintve, mint amilyen döntéseket hozott az állam társadalma, a társadalomra nézve? Hát nem nehéz szigorúbbat hozni. Én nem ezt kérdeztem, uram. De szigorúbbakat hozok. Ezt kérdeztem. Konkrétan válasz, szigorúbbakat hozok. Nyilván olyan meghívásoknak nem teszek eleget, amire, amire nagyon szívesen elmennék. Csak mondok egy példát. De akkor nem arról van szó, hogy olyan elvonási Ö, tünete. születésnapokat nem ünnep Én ezt értem, ünnepe, de azt kérdezem, hogy akkor nem olyan elvonási tünete van, amely elvonási tünetre ön saját maga okot adott, viszont eddig nem betegedett meg. Hogy, tehát, hogy az a kérdés, hogy azok a pszichés jelenségek, amelyekkel egyébként küzd, azok nem olyan pszichés jelenségek-e, e, amelyeket önnek föl kéne tudnia dolgozni, hiszen felnőtt emberként ön hozott létre egy olyan szituációt, amelyben ezekkel szemben nézve kell az életét folytatni, ami közben egyébként át is hághatná őket, hiszen egyébként a világ ezt ebben a formában öntől nem követeli meg? Én Hát nézd, ezek a pszichés problémák vannak, de felnőtt emberként az embernek nyilván ö, kezelni kell tudni ezeket a pszichés problémákat. Én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, hogy ezek a pszichés problémáknak egy részét önmaga okozza a jó döntésével. Így van, így van, így van. ez így teljesen igaz. De akkor teljesen könnyen teljesen lehetséges, igaz. hogy a jó döntésének inkább örülnie kéne? Hát nézd, ebben a szituációban örömről beszélni egy kicsit, Furcsa, de... Nem furcsa, mert hogyha jó döntést hoz, annak önt örülhet. De önmagában az ön számára az is problémát okozhat, hogy miközben ön jön jó döntést hoz, az ön környezete rossz döntéseket hoz, és ennek következtében az ön jó döntése minimalizálódik. Tehát, hogyha azt mondja, hogy emiatt például feszültséget érez, az tökéletesen megértem. Hiszen elegendő egy családtagjának másféleképpen viselkednie, mint önnek, és már is az a rendszer, amit ön megalkotott, romokban hever. É, így van, de hál' Istennek erről nincs szó. Egyébként valóban önnek igaza van, hogyha nem vigyáznának a családtagok a, a, a, a szülőkre, vagy napszülőkre, itt most általában beszélek, abban az esetben ugye, nyilvánvalóan megnő a kockázat. De hál Istennek a, a gyermekeim rendkívül belátóak, és, és nincs ilyen probléma. Konkrétan ez ezzel, mit jelent? ezzel együtt maga, maga a pszichés probléma az megvan. Azt én értem, mert, mert de mit jelent mert a gyerekeivel való talál... mit, mit jelent ez konkrétan az ön életében, a gyerekei való, való találkozót, illetően nem találkoznak? E, nagyon-nagyon leredekáltuk. Tehát nagyon-nagyon fontos dolognak kell történni ahhoz, hogy, hogy merjünk találkozni, bár ugye nincs probléma egyelőre a, a családban. De ez azt jelenti, de... hogy találkoznak. Azon találkozó alkalmával is megtörténhet, az nagyon fontos, hogy meg, megbeszélésre meg, meg, meg, De hát nézze, az amikor, az amikor a szülőknek elfogyott a szabadságuk, és a kisunokára legalább egy napra vigyázni kell. Hát most e, ilyenkor, ilyenkor e, három éves a, a kisunoka. A, mit tegyen egy, egy, egy e, szülő, akkor, akkor legyőzi a félelmét, legyőzi azt az okos bezártságot, amit fölvállal, és, és hát muszáj akkor segíteni. Tehát vannak olyan szituációk, amikor, amikor fel kell rúgni az önmagunk által fölállított szabályokat is. Köszönöm, hogy hívott. 061 0877 már nem sokáig. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Figyelek! Jó Az, reggelt, kívánok! Azt figyelek! A gazdasági következményekkel kapcsolatban ö, a vejem étteremben dolgozott Budapest belvárosában, május óta nincs munkája. A menyen Idegenforgalomban, utazási irodában dolgozott, ö, visszavették két órára, aztán amikor volt ez a ö, segély, három hónapig adtik négy órába, most megint két órába dolgozik. A másik rejem tíz hónap ö, fizetés nélküli szabadságom volt, mert kénytelen volt eljönni, utána őt is visszavették 10 órára, tehát ennyi egy előre. Egyetlen családban. Ez mennyire rendíti meg a család helyzetét? Hát az anyagi helyzetet mindenképpen. Az a két óra, amire visszaveszik, az mire elegendő, és mire nem? Hát az. A ezer forintot jelent a Kárhoztatják-e a vírust, kárhoztatják-e a kormányt, kárhoztatják-e az Istent, kárhoztatnak-e bármit is, milyen megoldást találnak? Vagy nem találnak? Hát persze, hogy van keserülség az emberben ezek miatt, tehát megpróbálnak lehetőségeket találni, nem nagyon sikerül. Hangulat? Hát nem vagyunk azért nagyon-nagyon elteseredve, egészségünk legyen, szeressük egymást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 Jó napot kívánok, Varga László vagyok. Az ótóanyag ellátottsággal kapcsolatban a saját tapasztalatom a következő. 19-én annak rendje és módja szerint időpontot szerettünk volna kérni. Erre a ö, körzeti orvos azt mondta, hogy még nincsen ellátott ellátás, jelentkezzünk szerdán. A szerdai napon pedig közölte, hogy a hétre már elfogyott, és legközelebb a jövő hétre kilenc nappal később van hely. A feleségem és én egyaránt 70 fölöttiek vagyunk, én 80. A, szerda, a következő időpont előtt három nappal felhívott a háziorvos, és mondta, hogy sajnos elfogyott, és ha legközelebb lesz ellátás, akkor közvetlenül fog hívni telefonon. Most várakozó állásponton vagyunk. Hát ilyen az ellátás Budapesten, az ország fővárosában. Milyen feszültséget okoz az önben, vagy nem okoz semmiért? Hát nekem az a feszültség, hogy amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy menjünk, akkor a feltételek nincsenek meg. Mélységesen föl vagyok háborodva, és hozzáteszem azt, hogy én évek óta rendszeresen oltattam magam eddig is. Mert megértettem azt, hogy az én koromban ez nekem kötelességem, és ez nekem jó lenne. Na most gondolja el, hogy vidéken, ahol még rosszabb az ellátás, milyen a helyzet? Nem tudjuk, hogy vidéken rosszabb, de nekem untig elegendő az, amiről ön beszámol. Nem szeretném ezt összehasonlítani sem vidékkel, sem jár, bármi mással. Köszönöm a bizalmát! amit nem lehet nincs még törd az emlékeket csak az kell szeress mi szeress mi a ferenc van a vonalban téged ugye Jobb hiány szoktak hívni, mondván, hogy ö, aki egyébként ezügyben kompetens, annak engedélyt kell kérnie, és általában ritkán kapnak engedélyt, akik pedig az engedélyt adják, azok még ritkábban állnak rendelkezésre. A jobb hiány így aztán nem fosztóképző volt, hanem leírása a magyar gyakorlatnak, ami önmagában pályát ritkító és ami önmagában felháborító egy olyan szituációban, ahol az emberek egy zűrzavaros helyzetben információra vágynak. Abban, ami ma 2020. november 2-án hétfőn, négy perccel, nyolc óra előtt Magyarországon vírusjárvány kapcsán tapasztalható, vagy amit te tapasztalsz, abban mit tartasz a legfontosabbnak, és ha a rendszert nézzük, és lefelé haladunk, akkor ez a ház, ez a virtuális ház, ez hogy épül föl? Hát, eh, először is mondjuk az spiritó, hogy azok, akiknek ténylegesen információik van első kétből, azok eh, hihetetlenül ritkán kapnak eh, lehetőséget arra, hogy elmondják, amit a tudnak. És eh, hát tíz évvel ezelőtt, eh, amikor én eh, voltam abban a helyzetben, hogy engem kérdezni lehetett, mert nálam voltak az információk, akkor ugye mi éjjel-nappal rendelkezésre álltunk, és eh, mindent, amit tudtunk, elmondtunk, sőt azt is megmondtuk, hogy mit nem tudunk. Most úgy tűnik, hogy bizonyos adatokat egész egyszerűen nem gyűjtenek, hogy azokból ne derüljön ki semmit. Tehát például hallotta azt, hogy hány intenzív ágy van egy adott napon, azon hány beteg fekszik, és így tovább. Tehát az, hogy hányan vannak lélegeztetőgépen, az, az is egy adat természetesen. Mi tíz évvel ezelőtt azt is gyűjtöttük, hogy hány lélegeztetésre alkalmas kórházi ágy van üzemképes állapotban, és ahhoz képest hányan voltak lélegeztetők. Persze, sokkal kisebb járvány volt, de hát egy sokkal szervezettebb, és sokkal jobban szakmailag jobban felkészült apparátusát akkor rendelkezésre. A helyzetet, mint egy leírandó, azért tisztázzuk azt, hogy a vírusjárvány első felében sem volt a tájékoztatás külön, mint most. De legalább akkor voltak intézkedések. Most pedig magunkra vagyunk eb Ebben hagyva. igazad van, meg e, volt egy idő, ami közvetlenül lehetett kérdezni az operatív törstől, aztán érthető módon ez is megszűnt, de imáron azt, hogy online ki milyen kérdést tehet föl, az már sokkal e, e, szabályozottabbá vált, mint korábban. De térjünk vissza arra, amit az előbb mondtál. E, Mindenki egy mondattal elintézi, és abban egyben benne van a saját maga engedélye is, gazdasági okokból nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy még egyszer az történjen, ami márciusban vagy március után történt, és e tekintetben azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon, mintha sok millió politikus élne, mert a saját életükhöz képesek úgy viszonyulni, és olyan döntést hozni, amelyben elfogadták múlt időben azt a szempontrendszert, amely, szempontrendsz amely szempontrendszerrel szembesítették, őket, és amely szempontrendszert most úgy vesznek tudomásul, hogy közben a kárvallotjai, de azt mondják, hogy ez még mindig kisebb rossz annál, mintha, és e tekintetben a politika mindenféleképpen elkö elkönyvelhet magának egy piros pontot, vagy akár többet is, mert az, hogy az emberek a saját sorsukról ne egyes szám első szemében gondolkodjanak, hanem egyes szám harmadik szemében, és az képesek legyenek politikailag megítélni, az valami egész hihetetlen vívmány, az egy másik kérdés, hogy ez egy pozitív vívmány, vagy negatív vívmány, bár gyerekkoromban negatív vívmányról nem hallottam. Tehát elsősorban szerintem a kormányzat részéről az egy tévedés, hogy szembeállítja maga, eh, szembeállítja a járványal szembeni védekezést és a gazdasági visszaesésnek az elhárítását. A világban lehet látni, hogy ahol a járványok hatékonyan tudnak védekezni, ott kisebb a gazdasági visszaesés. A másik pedig az a kérdés ezzel hogy nem biztos, hogy van engedjük meg nekem is a tévedés jogát, de mintha három része szakadt volna mondjuk az ország lakossága. Tehát a az egyik része, ami egy nagyon jelentős tömeg szerintem, akik hozzá vannak szokva, hogy elhiszik azt, hogy a saját életük körülményeit nem tudják befolyásolni. Tehát lesz, ami lesz. Egész egyszerűen. Ugye van egy másik réteg, aki egész egyszerűen annyira nem veszi tudomásul, hogy mi van körülötte, vagy hinni akar abba, hogy nincs is baj. Akik egyszerűen ezek a víruszkeptikusok, vagy vírustagadók, nem, nem hajlandók erről tudomást venni, és van egy, egy harmadik csoport, aki hát megpróbál valamilyen módon védekezni, de arra jön rá, hogy magára van hagyva, és csak saját magára számíthat gyakorlatilag. Tehát a, nincs semmi olyan támpontja, amitől biztos lehetne abba, hogyha neki szüksége lesz rá, akkor akkor hozzájut a gyógyszerekhez, hogy a mentő akkor jön, amikor ígérik, hogy a házi orvosát el tudja érni, hogyha azt mondják neki, hogy van ingyenes, korlátlanul influenza elleni oltás, akkor az van, és így tovább. És ez mit ö, eredményez? Ez a hármasosztat? Azt, katasztróf... azt a katasztrófát, amiben pillanatnyilag vagyunk, hogy a tömeg elfogadja azt, hogy itt egy csomó ember megbetegedhet, szenvedhet, kórházba kerülhet, élegesztetőgépre kerülhet, meghalhat, mindaddig, amíg ez nem őt személy szerint közvetlenül érinti. Tehát nincs, nincs szolidaritás, nem lát az embereknek, a jelentős része szerintem a saját érdekein túl, és a kormányzat ebbe semmilyen módon nem segíti, hogy ezen túl lásson. Valójában ez a helyzet egy politikai, megítélés nyer, és politikai kezelése van, miközben ez egy járvány és szakmai kezelése kellene, hogy legyen? Mert nekem hát nagyon az úgy az tűnik. El, az első persze kezdve egy politikai a kezelést, tehát azzal, hogy a... Hát ugye ad, ad, addig kisebb volt vele a gond, amíg maga a járvány nem volt itt, de most, hogy itt van, most az a kérdés, hogy a járványt lehet-e politikailag kezelni? É szerintem itt volt a járvány tavasszal is, csak elnyomtuk azzal, Így, hogy olyan erőtményeket. Ez a pontos fogalmazás. Hoztunk. De e, itt a probléma az, ugye, hogy szakmai háttere ennek nem volt, és most sincs gyakorlatilag. Tehát itt a járvány mértékével kapcsolatos arányos intézkedések nem történnek meg. Az járvány elejétől kezdve lehetett tudni, hogy nívós egyetemeknek a tanácsa alapján ezt a járványt úgy lehet kezelni, hogy a járvány mértékével arányos szigorításokat, majd lazításokat vezetek be, mindaddig, amíg vagy oltóanyag, vagy hatékony gyógyszer nincs, hogy ezt az úgynevezett közösségi szintű védettséget elérjük, amivel a járványnak a, tehát bele lehet szorítani ezt a betegséget az összes többi szokásos, vagy nevezzük szokásos betegség körébe. Az hogy erre az első periódusban megvoltak az intézkedések, és a másodikban pedig nem arra van magyarázat a gazdaságon kívül. Hozzátéve, hogy az ember este nagyon érti a gazdaságot, hiszen egy sor ipar a kereskedelem már nem pontosan úgy működik, mint korábban. Tehát az egésznek a hatása mégiscsak odahat, hogy maga a a termelés is vissza kell, hogy fogja magát, hiszen a fogyasztás csökken, és egy, fo egy csökkent fogyasztáshoz ugyanolyan tempójú termelés e, már nem dukál, e, de nem szeretnék olyanban szakértőnek mutatkozni, amihez nem értek. De a kérdés az, hogy ennek a mostani kezelése vagy nem kezelése az valójában milyen jelszó alatt történik? Nekem az a nagyon rossz indulatú érzésem, hogy, a, hogy mondjam, a kormányzati körökhöz köthető üzleti szférának a fenntartása és támogatása a legfontosabb szempont. Ezt követi az, hogy szavazatokat kell szerezni, és ezért nem lépnek föl tulajdonképpen a vírustagadók, az álhírek, és euh, egyebekkel szemben sem nincs reális oka ennek, nincs józan magyarázata ennek a dolognak. Azokban az országokban, ahol sikeresen védekeznek a járvány ellen és a gazdaságot is megtartják, ott pont a vásárlás segítik azzal, hogy azoknak, akik elvesztik az állásukat, azoknak pénzt adnak. Magyarországon mit ígértek nekik, hogy elmehetnek katonának. Tehát gyakorlatilag nem volt igazi segítség azoknak. Az, hogy három hónap még mindig a munkanélküli segély, ez nem segítség. Azt kérdezem tőle, az, hogy ez eddig nem ütött vissza, ezt te mivel magyarázod, miközben az ember nem kívánja azt, hogy Magyarországon olyan egészségügyi állapotok legyenek, hogy immáron azt lehessen mondani, hogy visszaütött? De már visszaütött. Legyünk reálisak. Azért nem tudsz róla, mert nem engedik be a sajtót a kórházatba, hogy látni lehet. most ezt arra utaltam, a... hogy a politikai helyzetben még nem ütött vissza az, hogy a valóság, hogy alakul, az egy másik dolog. Hiszen a politikai Igen. helyzetben visszatükröződne, vagy visszaütne, abban a pillanatban a politika nagy valószínűséggel az alapján, az alapján a logika alapján, amit te leírtál, és amivel én nehezen tudnék vitatkozni, nyilvánvalóan reagálna, hiszen vissza akarná nyerni azt a területet, amit átmenetleg, vagy tartósan elveszt. Igen, ez a politika ugye a nyomásgyakorlásból és az erőből él. Ugye a magyar egészségügy addig, nem lesz jobb, amíg az orvosok meg az egészségügyi dolgozók arról panaszkodnak, hogy kevés a bérük meg rosszak a Akkor lesz jobb a magyar egészségügy, hogyha betegek mennek majd az utcára és követelik, hogy ők jobb egészségügyi ellátást akarnak. Ez pedig eddig nem történt meg. Tehát fordítva ülünk lényegében a lovon, mert hogy mit egy kisebbség az a réteg, akiről itt szó van. Ugye a tanárok hiába panaszkodtak, szeptemberben, hogy mi lesz velük, a kutya nem törődött velük, hogy mi történik. Ugye tulajdonképpen a szülőknek egy része örült, hogy a gyerek végre elmegy iskolába, és nem kell vele otthon kínlótni, hogy mi történik. De ezt nem lehetett kivédeni azzal, hogy az iskolakezdés után egy hónappal elkezdjük mérni teljesen értelmetlenül a hőmérsékletét. A annak, hogy kimegy be az iskolába, ha valakit betegen beengednek. Ráadásul ez a 37,8 fokos beengedés, ez annyira szakmaiatlan. Hát akinek 37 fokú emelkedése van, az is maradjon otthon egy ilyen járványos időben, nehogy 37. Ugye a kognitív iskolában. diszonanciát olyan mérvűre növeli a kormányzat, ami már az elme baj közelében van. Számomra ez tükrözi a Magyar Orvosi Kamara október 29-én kelt levele, és Ezután el is köszönök tőled, nem is feltétlenül abban a reményben, de abban a hiszemben, hogy akár ezt holnap is folytathatjuk, hiszen van miről beszélni. A koronavírus járvány súlyosbodik és drámai terjedése várható, írja a Dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke által jegyzett levél utolsó bekezdése. A kórházban is lélegeztető gépen lévő betegek száma egyre nő, a COVID osztályú kritikus állapotú betegeit már színészek, színészek? szemészek, psiaterek, ebből is látszik, hogy a fraj dolgozik bennem. A kórházban is a lélegeztető gépen lévő betegek száma egyre nő, a COVID osztályok kritikus állapotú betegeit már személyzek, psiaterek és fogorvosok látják el. A kormány intézkedései váratnak magukra olyan helyzetbe hozzák az orvostársadalmat, ami nem csupán méltatlan, hanem a biztonságos betegellátást veszélyezteti. Felszólítjuk a kormányt, hogy ebben a kritikus helyzetben a magyar egészségügy dolgozóinak nagyfogú elégtelenségtérít kiváltó törvényt korrigálja, az orvosi és szakdolgozói kamarák érdemi bevonásával hozza meg az új jogszabályokat, ezzel segítse, hogy az orvosok és az ápolók a betegekre tudjanak koncentrálni, és ebben az egy bekezdésben is legalább három dolog van benne, amelyeknek nem is kéne egyszerre benne lenni, hiszen a Magyar Orvosi Kamara korábbi leveleiben az orvosi bérezéssel kapcsolatos törvénymódosítás azért a szerepelhetett, hiszen ez nem következett be, de most úgy tűnik, hogy ez az új jogszabály legalább annyi gondot okoz, mint amennyit megold. Innen folytatjuk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Egy telefon belefér 06. 877 087. 061. 877. 087. ez van. Arra volt felhívás, hogy aki 399 után külföldi helyzetről akar beszámolni, Kuka gmail.com név, telefonszám. Talán két jelentkező volt eddig, ugye műsorvezetek nem tudok mindenre figyelni. Aki 39 után élő beszámolnak külföldi tapasztalatairól, elsősorban azért, mert ott él, másosobban azért, mert az elmúlt időben ott volt, az elmúlt idő az elmúlt két hét, .kuka név névtelefonszem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Arra kérem önöket, amikor telefonálnak, ne az adást hallgassák, ne az adást nézzék. A telefonban beszéljenek, és a telefonban pedig nagyjából azonos időben hallanak engem, mint amikor beszélek. Nem bírja a műsor az 5, 10, 15 másodperces lukakat. 06187 087, illető azoknak akik 39 után. Ilőszóban beszámolnának a külföldi tapasztalatokról. Görökont, Névtelefonszám, Név telefonszám, vagy 061.87. 0877. Jó reggelt! Jó reggel, kívánok. Az előző hozzán szóló, hogy az interjú alany kormánybuktatásban látja a járvány megoldását. Nem. Nem. Nem. Nem. Abba Nem. Abban látja... Nem. Abba... kétségbejtők. Ott tartunk vírus kontrapolitika. Nem lehet többet telefonálni, köszönöm, mert imáron én telefonálok. Egy másra tesz lehet? Én válaszoltam helyetted, de nem hiszem, hogy én a tesz szóvivőd lennék. Amikor betelefonál valaki, és a mi beszélgetését úgy fordítja le, hogy valójában te kormányt akarsz buktatni, akkor én jól feltételezem, hogy a mi beszélgetése, az egészségügy működésének a kritikája volt, de kormány buktatásról nem volt benne szó. Ezért. Nem a kormányt akar. Igen, ez az egészségügyről, de... Nem hallottad a legutolsó nem telefonálót? Nem hallottam, mert amire visszakapcsolódott a rádió, már nem mert. Igen, valaki telefonált, és azt mondta, hogy tehát a falus kormányt akar buktatni. A kormány magát buktatja meg szerintem ezzel. Én csak az egészségügyről beszélek. Köszönöm szépen. eljutottunk pontosan oda immáron a hallgató révén. A hallgató úgy beszél, mint Orbán Viktor. Erre tanította őt az elmúlt idő, és nem veszi észre hogy az agyától nem látja az erdőt, az értelmetlenségétől. Amikor Orbán Viktor azt válaszolta az azonnali kérdések órájában, hogy akik egyébként az egészségügyet kritizálják, a kormány egészségügyi politikáját, azok valójában az orvos társadalom ellen lépnek fel, hiszen egyébként a kormány és az operatív törzs az pontosan a szakmát követi, akkor Orbán Viktor pontosan arról feledkezik meg, amikor Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár rászól Jakab Ferenc virológus professzorra, hogyha egyszer a kormány egyébként megnyugtatja az embereket közleményei által, akkor hogy jön ahhoz az operatív törzs egyik tagja, hogy szakmai véleményében szembe menjen a kormány megnyugtató politikájával. És akkor jön valaki, aki a Falus Ferencel folytatott beszélgetést ugyanebben a szellemben látja, Elképesztő, hogy az ország mennyire tele lett Orbán Viktorral. Önmagában a szellemi teljesítmény, hogy az ember saját magát ne lássa Orbán Viktornak, de ne lássa az ellenzék tagjának se, hanem megmaradjon annak, aki. Elképesztő, hogy az elmúlt 30 év ide vezetett. Sok Gyurcsány Ferenc, sok Orbán Viktor, sok Semjén Balázs, de hogy önök hova lettek személyesen, arról elképzelésem sincs, eltűntek. Jó reggelt lehet! Bássogé van a valóban, nem tudom, hogy követted el a műsort, vagy sem. Nem, nem, nem. Hát úgy nehéz lesz akkor vázolni, hogy mibe csöppentél, és akkor nem is húzom azzal az időt. Falus Ferencnek egy hosszabb felvezetés után, amely után aztán hallgatókkal, nézőkkel is beszélgettem, Kincses Gyula legutóbb írt levelének utolsó passzusát idéztem, és aztán ehhez kapcsolódva, vagy ettől függetlenül kezdjünk el beszélgetni. Az idő rövidsége nyilvánvalóan az fúj eredményezni, hogy aztán a héten, akár holnap, vagy holnap után, ha van hozzá kedved,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 kiváltó törvényt korrigálja, az orvosi és szakdolgozói kamarák érdemi bevonásával hozza meg az új jogszabályokat, ezzel segítse, hogy az orvosok és az ápolók betegekre tudjanak koncentrálni, és akkor ebben egyszerre benne van, hogy beszélgetni kéne a politikáról, beszélgetni kéne a betegekről, beszélgetni kéne az orvosokról, beszélgetni kéne az egészségügyi ellátásról, és beszélgetni kéne arról a jogszabályalkotásról, amely legalább annyi problémát eredményezett, mint amennyit megoldott, és erre egyébként, hogyha az egész nap rendelkezésre állna, ahhoz is kevés idő lehet Benne. Így aztán arra reflektálsz, amire szeretnél, és akkor arra hívom fel szüves figyelmedet, hogyha nem vettem el az élettől való kedvedet, akkor nagy valószínűséggel a hét másik napján folytatjuk. Figyelek! Igenis. E, amikor szóltál, hogy jó lenne ma reggel beszélgetünk, én akkor végig gondoltam, hogy egyáltalán miről szeretnék beszélni, függetlenül attól, hogy mit kérdezel. Nem azért, mert nem érdekelnek a kérdéseid, hanem azért, mert... Mi az, ami egy másik szempont lenne, amiről eddig nem beszéltünk, és nem mindig ugyanazokat, a, nem ugyanabban a kerékvágásban vagyunk minden alkalommal. Szóval a felvezetésed a teljesen korrekt. Igen, és egy nagy kacsvasban vagyunk, de valamilyen módon értelmeznünk kéne a nagyságát és én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon komoly helyzet van, aminek a helyzet komolyságához mérten is még túl nagy a füstje. É, járványok voltak már a világban, vannak és lesznek. Ez egy világjárvány. É, értelmetlen számokról beszélni, hogy aktuálisan éppen hány embert érint, é, hányan haltak meg, ezek a normális mérőszámok, de tudjuk, hogy sokan, és ezzel már olyan nagyon sokat nem változtat, hogy többen egy kicsit, vagy kevesebben egy kicsit. A probléma az, hogy olyan helyzetben élünk, nagyon valószínű, hogy a globalizálódás már, mint az információ globalizálódása, az internet, stb. miatt, hogy minden hír, kontrollálatlanul ráömlik az emberekre. És a legegyszerűbb e, reakció ezekre a hírekre, hogy azt mondom, hogy igen, nem. Igaz, nem igaz. Elhiszem, nem hiszem el. E, ennek következtében nem tudunk reális képet kialakítani. A szeretve tisztelt vezetőink is a világ különböző részein ezt igyekeznek kihasználni az igen nemeket. Digitális lett a gondolkodásunk. Szeretjük, nem szeretjük. Hülye a kormány, nem hülye a kormány. Meghalunk a lélegeztetőgépen, nem halunk meg a lélegeztetőgépen, Még ez a legértelmesebb, mert ezzel lehet szakmailag foglalkozni. Szóval visszatérve, amit én hiányolok, hogyha így működött volna a virág, akkor képzeld azt a helyzetet el, hogy a barlangban ősembercsoport él, akik meglehetősen rühellik egymást, és állandóan veszekednek, és megjelenik az ajtóban a medve. És ezek tovább veszekednek arról, hogy van-e ott medve, vagy nincs medve, eh, ahelyett, hogy együtt fognák, és a medvét onnan elűznék közösen. Ebben a világban most van egy amerikai elnökválasztás, van egy Brexit, bla-bla-bla, és ebbe a kontextusban tesszük bele ezt a víruskérdést. Visszakanyarodnék arra, amit fölvetettél. Igaza van a kamarának? Igaza van a kamarának abban, hogy egy elég szerencsétlen időben jött és szerencsétlen törvénymódosítás, reagált egyébként a COVID-helyzet miatt megkerülhetetlen váló egészségügyi kérdésre. A szerencsétlen kialakítása miatt, a beletett hibák vagy végig gondolatlanságok miatt erre az orvos, az egészségügyi társadalom negatívan reagált. Ez a negatív reakció. Egy olyan helyzetben, amikor a medve ott van, eh, akkor nehezíti a medve előzését. Eh, ugye akkor beszéltél arról, hogy a falust ugye a szervezetvédekezést, ha jól vettem ki a szavaidból, a szervezetvédekezést hiányolja, vagy annak a, a, a rendesen felépített egymásra eh, építkező hát egyfelől elemeit. Ezt, egyfelől ezt másfelől pedig meglepetéssel konstatálja, mint hogy én is meglepetéssel konstatáltam a nép tűrő képességének magas szintjét. <gül> Jó, ez legyen egy másik példa, vagy másik alkalom. A, a, a népnek az, a, próbálja tűrni a, a, azt, hogy azokat az alapelveket amik az első hullám során folytatott beszélgetésünk során is mindig ismétlődtek, és a végén azzal is zártuk, hogy egyetlen biztos dolog van, amiben tudjuk a terjedést fékezni. Azok a józamparasztiésznek az elemei, a maszkviselés, a kézmosás és a szociális távolságkartása, hogy ezt aztán mibe teszed be, mivel spékeled meg, Hát világos, hogyha azt mondom, hogy ez a legfontosabb, és tényleg ez az egyetlen bizonyított, ez a, ez a, ez a fajta védekezési ponttal egyetlen bizonyított hatékony, akkor értelmetlen foglalkozni, hogy szabad ettől meg rendezvényeket tartani. Természetesen nem szabad, mert ezeken a helyeken nem lehet ezeket az, az alap elvárásokat teljesíteni. Ezért is nem értem azt, hogy... hogy van értelmes érve mellett, nincs természetesen, hogy. Jó, csak szabadon. az, hogyha erről beszélünk, akkor az a három dolog, amiről beszélsz, érvényt veszti, mert egy nagyobb struktúrában nevetségesé válnak, ahol egyébként ezeknek a kiátszási lehetőségei akkorák, hogy akkor a léket ütnek a hajón, hogy közben ezeknek a betartása a vizet nem fogja visszatartani. Én pontosan ezt mondtam. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, a, hogy ez az egyetlen bizonyított, ez a három, akkor nem kell vitatkozni arról, hogy szabad tömegrendezvényt tartani, nem szabad, mert ott ez a három nem tud érvényesülni. És az tök mindegy, hogy futballmeccs, vagy mit tudom én, mit csoda. Teljesen mindegy. Az egyiken fegyelmezettebben csinálnak rosszat, a másikon fegyelmezetlenebből csinálnak rosszat. Egyre azért még nem abban, amit te felsoroltál abból, egy dolog nekem hibázzik, hogy Mennyire reális az a kérdés feltevés, hogy egy társadalomnak döntenie kell arról, hogy hol vállalja a több halálos áldozatot, az éhen halásban, vagy pedig a lélegeztetőgépen való meghalásban. És ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de az biztos, hogy ezt a nehéz kérdést úgy eldönteni, hogy nincs erről értelmes kommunikáció, és nincs az értelmes kommunikáció. Ha vettem, azt, miközben nyugodtan lelőhetsz, hogy végül is volt egy nemzeti konzultáció, amire hivatkozik a kormány, te nem sorolod ezt, vagy odasorolod ezt oda, amiről most beszélsz? Nem sorolom oda, azért nem sorolom oda, mert, mert technikailag, a nemzeti konzultáció tök mindegy, hogy milyen kérdésről van szó. Válaszolták a, a, a kérdés az, az hogy az, ahogy, amiről te beszélsz, azt a konzultációt, a te elképzelésed szerint, hogy lehetne lebonyolítani? E -h -e, e -h -erről, erre szolgálna egy értelmes parlament, erre szolgálna egy értelmes politikai vezetővel és egy értelmes ellenzék, erre szolgálnának a cigjéssel. Jó, de Péter, komolyan, hadd kérdezem azt, mert én azt láttam, hogy itt most arról beszélgettünk, vagy én úgy látom a helyzetet, mint hogyha áradna egy folyó, és lenne néhány ember köztük te, talán én, akik egyébként gátat emelünk úgy, ahogy kell. De erre jön valaki, és azt mondja, hogy nagyon jó, hogy a bazsó és a fiala gátat emelnek, de hogyha nem emelik a folyó teljes áradási szakaszán, akkor teljesen lényegtelen, mit csinálnak, mert előtte és utána olyan katasztrófák történnek, hogy az, hogy az 15-20, 25 vagy 150 km-en nem történik meg, annak a fontossága elvész azon, hogy előtte és utána betöltkezik a katasztrófa, így aztán azokat a területeket is érinteni fogja, amit egyébként a bazsó és a fiala védenek. Hát egy, jól hangzik csak, hát ez most ebben a szempontból nem, e, érdektelen. Jó, de Azt gyakorlatilag a... nem erről van szó? E, igen, és ha erről eről van, szó, van szó, akkor... szó. És akkor minek a következménye, vagy ezt ne kérdezzem tőled, mert ez nem egészségügyi politikai, mármint, hogy nem egészségpolitikai kérdés. Nem, nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem mondtam, hogy ne hanem ö, úgy hiszem, hogy, hogy irreleváns a válasz. Tekintettel arra, hogy, hogy ö, ö, az egyén, az a saját maga hozzáállásáért felel, és azért, amit esetleg a környezetében mint hatást el tud érni. Tehát a, a, az, hogy adott esetben eh, ahhoz elég, hogy belefulladjál a vízbe, vagy többet jelent, és mondjuk ketten nem fulladnak bele, az, az nem olyan nagyságrendi változás. Oké, okay, akkor azt kérdezem, hogy jelen pillanatban el van pont. döntve az a kérdés, hogy éhhalál, vagy intenzív osztály és fullad. Azt hiszem, azt hiszem, hogy még mindig nincs el döntve, hanem vacilálás van. E, mielőtt valaki arra gondol, hogy a svéd modellre, amit akkoriban sem e, tartottam értelmesnek, ha emlékszel a én nem arra gondolok, én arra gondolok, hogy, hogy e, van egy harmadik komponens, e, és itt vissza elkönyörödni egy kicsit a, a e, kamarához, hogy nem csak az a lényeg, hogy... E, Kvázi engedem el, nem, hogy nem kapcsolom ki a, a társadalmat, nem kapcsolom le a termelés, többi, és vagy ö, mindent leállítok, hanem közte van az a tény, hogy az egészségügynek van egy kapacitása. És a, hogy ezt úgy finom hangolni, hogy minden megmaradjon, tehát maradjon termelés is, amennyi tud. Ö, Ugyanakkor állítsam le, amennyire tudom, és ez még beleférjen az egészségügy kapacitásába, ez elképesztően nehéz, és akkor erre jó, jó rátesszük a kis magyar valóságunkat, hogy össze-vissza kommunikáljuk. Azt látod, hogy ez a folyamat merre felé tart, hogy ez legyen a következő beszélgetés témája? Hát ha látnám, akkor én. Bátesz, vagy ő, de te karulálni. azt látod, hogy ebben most neked mi a helyed, Helyt állni független attól, hogy a körülményeket. Igen, pontosan, e, e, és valamennyire próbálni azt, a, a, azt e, terjeszteni, hogy az e, egyetlen e, vezérfonalban az a jó zanész. És ez mennyire sikeres? Hát tudom én. Az, a, a, azt hiszem, hogy a környezetemben inkább. E, e, sikeres, mint nem. Kivége a családomat természetesen. Köszönöm a rendelkezésre állást, nem biztos, hogy nem folytatjuk a közéből. Igen, és örültem Köszönöm a szépen, hát még én. Bazsó Pétert dr. Bazsó Pétert, dr. Falus Ferenc után. Jó reggelt látok! Gajda Péter kismes polgármestere van a vonalban, önök támogatott tartalmat hallanak, és azt akarom elmondani, vagy azt szeretném elmondani, hogy eddig kizárólag a vírusjárványról volt szó, elsősorban azért, mert ez a műsor sokat tudott tenni annak érdekében, hogy embereket tájékoztasson, és reális információkat juttasson el hozzájuk, beleértve, hogy a hallgatók és a nézők márciustól hihetetlen elánnal vetették bele magukat abban a folyamba, ahol maguk is tájékoztattak a sa a ez március-áprilisban egészen kiválóan működött, és ahogy májusban, január, júniusban javultak a számok, úgy egyre hétköznapibbá váltak a problémák. Tudnod kell, Péter, hogy nekem alapvetően az volt a hozzáállásom, és azért váltam meg fix politikai partnereimtől, mert abban a tévkézetben éltem, hogy koronavírus járvány idején, mert hogy meggyőztek a híradások Kínából és Olaszországból, nem kellett ahhoz Magyarországról jelentkezni, hogy ez egy fontos dolog, ez egy szakmai kérdés, ez társadalmi összefogás kell, és én a naív, én a hülye állat azt hittem, hogy ez arra fogja rávenni a politikusokat, hogy összefogjanak, mint ahogy a feudális, nem tudom, anar, volt, volt valami, most éppen kiment a fejből, amikor ugye a földesurak összefogtak, akkor, amikor a jobbágyokat le kellett verni, csak éppen most nem a jobbágyokat kéne leverni, hanem a vírusjárványjal szemben kéne fellépni egységesen. Én tényleg ezt hittem, még így is sértődéseket könyvelhettem el, mert a politikusok ezt nem nagyon értették, és hát aztán gyakorlatilag az a kép, ami Magyarországon megvalósult és szembejött velem, az azt bizonyította, hogy az én elképzelésem, az meglehetősen naív volt, hiszen nem, hogy, hogy alábbhagytak volna, átmenetleg talán alábbhagytak, de aztán később ugyanolyan elánnal folytatódott a politikai küzdelem, amely aztán abba a mederbe is belejutott, vagy belekerült, ami számomra teljesen elképzelhetetlen volt, hogy úgy tudtak emberek teljesen lényegtelen dolgokról, hajukat tépve és mások haját téve veszekedni, hogy közben arról, ami itt a kertek kapujánál osont meg is feledkeztek, és most, amikor itt van, most is felébe, harmadába, negyedébe foglalkoznak vele, hiszen annyi más, ennél fontosabb dolog van, vagy tűnik látszani, és hát Hirtelen a múlt héten besokaltam, és a mai Misor az első olyan megnyilvánulása volt, ahol utána ennek a műsornak számta alcíme van, de az egyik az, hogy jelentés az Árbóckosárból, amelyben én vagyok, és amit látok, azt megpróbálom megosztani a néppel függetlenül attól, hogy ők ezt látják-e vagy sem, és függetlenül attól, hogy ha látják, akkor ezt ilyen jelentősnek látják-e, mint ahogy e jelentek róla, vagy sem, hiszen én csak jelentek az Árbóckosárból, hogy aztán a kapitányi hídon ebből mit vesznek tudomásul, és hogy abból aztán mit üzennek a gépháznak akarnak-e módosítani az irányon, vagy egyáltalán nem, az már nem rajta múlik, legfeljebb én is téphetem a magam haját, hogy annyira nem törődnek vele, mint amennyire, de legalább, ha hazamegyek, akkor el tudom könyvelni azt, hogy megcselekedtem azt, amit megkívánta haza, ezt azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy tudjad, hogy milyen környezetbe kerültél, és ami nem arról szól, hogy mi rosszul tesszük, majd Ugye a színmonoxid riasztókról beszélgetünk, meg a bérlakás programról, Igen. a szociális bérlakásprogramról, programról, csak hogy tudjad, hogy ez lesz az én első. Olyan... Okay. Ez lesz az első olyan pillanat ebben a műsorban, amikor ilyen dologról esik szó, mert egyébként én más dolgokra hívtam fel a figyelmet, nagyjából azzal az elánnal, mint ahogy beszéltem, beleértve a saját önkritikámat is, hogy én magam is mennyire voltam hagyója és okozója annak, hogy ez ide eljutott. Két témában. Hát... Egy... A akkor, akkor covid nem fogunk beszélni. De, de, de, ha, ha van de. mit, van mit? Ja, ne, hát én annyit mondtam volna a felvezetőre, hogy én éreztem azért egy olyan pillanatot, ez még talán az első hullám legrején volt, amikor én azt tapasztaltam, hogy valamiféle rövid időre megszületett egy olyan összefogás, ami, ami arról szólt, hogy tényleg ez most egy vészhelyzet, veszélyhelyzet, és próbáljunk meg a legjobbat kihozni ebből. Aztán ebben tökéletesen igazad van, ez elmúlt, és, és most itt a másik hullámnál már nem ezt tapasztaljuk, de szerintem 2006 óta tart az a, vagy hát lehet, hogy már korábban elkezdődött ez a folyamat, aminek az a következménye, hogy egy olyan, olyan polarizált világban élünk, hogy semmiről nem lehet értelmesen vitatkozni, de semmi. Azt kérdezte egy hallgató néző, amire én válaszoltam, de mégiscsak te lennél a szakember, függetlatú, hogy nem hozzád intézte, de polgármesteri kompetencia, van-e annak értelme, hogy egy teljes kerületet leteszteljenek, amikor egyébként Budapest nem úgy rendelkezik kerületekkel, hogy városfalak lennének a kerületek határain, hiszen egyébként, ha ma Kispestet letesztelik, akkor mindaz, ami ma történik, ahogy áthaladnak emberek Kispesten, ahogy a kispestiek elmennek, máshova és hazatérnek, én a válaszomban azt mondtam, hogy az napi tesztelés tenne szükséges, aminek sem értelme, és pénz én. sincsen rá, vagy teljes területet, vagy hát, rég... teljes országot, hogy a szlovákok csinálják. Igen, vagy régiókat, de az, hogy egy kerületet teszteljenek, annak nincs értelme. De a kérdés így hangzik. Gajda úr, van értelme annak, hogy egy kerületet leteszteljenek? Én szerintem így ebben a formában biztos nincs. Annak van értelme, hogyha valamilyen kisközösségben megjelenik a, a fertőzés, akkor ott tudjuk azt, hogy esetleg kik azok, akik ezt elkapták, de nyilvánvaló egy teljes kerületre ezt nem tudjuk megcsinálni. Én annak látom értelmét, hogyha még egyszer mondom, amit mondjuk a szlovákiában csinálnak a szlovákok, annak van értelme, de hát te is azt, említetted, hogy lehet, hogy napi tesztelésre lenne szükség. De én nem, nem akarok okoskodni, nem vagyok szakértői ennek a, a, a témának. Mi is azt próbáljuk csak elérni, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki ebből a helyzetből, akár itt Kispesten, akár az intézményeknél. És azt gondolom, hogy a, az egész világ így van ezzel, és ez egy olyan helyzet, amire senki nem volt felkészülve, és senki nem nincs ott a köve, még ha nagyon sok jó szakember is dolgozik, akár a magyar kormánynál, most természetesen az infektológusokra és az orvosokra gondolok, akár Európa más országában, de ilyen típusú pandémiával a te elmúlt. De nem, láthatod, nem, déztünk, nem láthatod, mert ugye valószínűleg nem tévén követed a műsort, de a két kezemben két, öszer, két lap van, jobb kezem vagy bal kezem? Ő. Van, Bal. Bal. vagyok. Három felújított szociális bérlakásba költözhetnek új bérlők, az Attila utcai lakásban már beköltözött a bérlő az irányi utcaiba, a családok átmeneti otthonából érkeznek új lakók, és megvan a Kóskároly téri lakás új bérlője is. A három bérlakás felújítása összesen több mint 15 millió forintba került. Mekkora lakásállományról beszélünk? Az, az az érdekes, hogy e, Kiskasliz egy 60 ezeres kerület, a, 1990-es évek elején itt 92000 önkormányzati vagy ugye akkor még tanácsi bérlakás volt. Ezt a akkori jogszabályok szerint, a lakástörvény szerint a bentlakóknak el kellett adni. Ugye ez a lakásállomány évről évre minden ciklusban jelentősen csökkent. Most ott tartunk, hogy az önkormányzat bérlakásállománya egy ilyen 700 darabos ingatlanból áll, és ezzel tudunk gazdálkodni. Hogy tudunk gazdálkodni, ha egy önkormányzati bérlakást elhagyja a bérlő, vagy ne talán tán valamilyen okból kilakoltatjuk. Itt kell, hogy meg megkérdezem, ő, valamennyi igen. lakásban laknak? Igen, valamennyi lakásban laknak, természetesen mindig van egy, van egy bizonyos mennyiség, amit mondjuk krízis helyzetet tartunk. Elnézést, el a következő tartani, beszélgetésünk igen. lesz majd az, a szénmonoxidiaztót az ah, önkormányzattól, de kérdezhetek? De, de. Nem csak ugye, a, a dolnak az a lényege, hogy itt ugye ez az anyag arról szól, hogy azért is kell ezeket a lakásokat felújítani, mert hogy akik benne laknak, azok viszonylag keveset törődnek vele, Igen, és akkor Igen. azt hiszem, hogy ne ugye neufémisztikusan fejeztem ki magam. A kérdés tehát úgy Igen. szól, hogy ebben a 700 ennek a 700 önkormányzati lakásnak, amelyben laknak, ezeknek az állagáról lehet-e valami összefoglalót mondani? Igen, azt lehet mondani. Hogy nagy általánosságban ezek nem jó állapotú lakások. Mennyire nem sok jó állapotúak? Es, és akkor sok, sok esetben finoman fogalmaztam, és ez főleg azokra a lakásokra igaz, amiket mi visszakapunk a bérlőtől. Ugye ez sokszor megkapjuk, hogy miért nincs bérlemény ellenőrzés, miért hagyjuk, hogy a bérlők ilyen állapotban adják vissza a lakást, hogy e, ugye, amikor megőrül, akkor nekünk fel kell újítani 5-6-7 millió forintért. Hát, ugye ez egy viszonylag hosszú folyamat, amíg valakit onnantól kezdve a bérlemény ellenőrzés következtében e, felszólítunk, vagy esetleg felmondjuk a bérki szerződését, odáig eljutunk. Nagyon jó megkapjuk el fogunk is jutni. Először nézzük a folyamatot az elejéről, hogy eljussunk a végére. Ki az, aki ma szociális bérlakáshoz juthat kismestőm? Hát elsősorban most ez nagyon furcsa, hogy fog hangozni, aki rászorul, és akinek van olyan ö, szerencséje, hogy az évi, körülbelül, hogyha megkérdezünk mondjuk egy bérlakás pályázatot, vagy a pályázati útól lehet önkormánybérlakáshoz jutni, ö, van olyan szerencséje, hogy a két-hány száz jelentkezők közül ö, a bizottság, a szakbizottság döntése alapján megkapja a lakást. És azért mondom, hogy ehhez szerencse kell, mert, mert nem lehet jól dönteni. Értem, Átalában mennyi lakás, egy ilyen pályázat ez teljesen világos. Körülbelül hány lakás ürül meg egy évben? évente tízes nagyságrendben ürülnek meg a lakástól. Most eljutunk a mondatod végére. Amikor valaki megválik a szociális bérlakásától, ugye az lenne az optimális helyzet, hogy egy anyagi helyzetében változás következik be, és egy ennél jobb színvonalú lakásba költözik, adott esetben más kerületben. De a valóságban általában mi áll annak a hátterében, ha valaki egyébként elköltözik egy szociális bérlakásból Kispestön? sok minden állhat. Állhat például ö, most extrém dolgoznak haláleset. Egy hát idős bérről azért nyilván nincs olyan, aki a bérleti jogviszony folytatja ebben az esetben, ugye a hagyaték eljárás után az önkormányzat újra tudja hasznosítani ö, a bérlakást. De olyan is van, hogy ö, valaki például nem fizeti a közüzemi számlákat, nem fizeti a béleti díjat, és egy idő után annyi tartozást halmoz fel, hogy el kell hagyni a lakást. Nyilván ez az a helyzet, amiről te beszélsz, és nem az történik, hogy jobb körülmények közé kerül, hanem vagy elköltözik rokonhoz, vagy el... Van ennek idékre. valamilyen ö, strikt határa, hogy mi az, amit még tolerál az önkormányzat, és mi az, amit nem? Hát mi e elég emberségesen szoktunk eljárni, tehát először felszólítjuk a a bérlőt, hogy próbálja meg rendezni ezeket a tartozásokat, lehetőség van természetesen részletfizetése is, és abban az esetben, amikor tényleg azt látjuk, hogy oly mérté, tehát van, akinél több milliós tartozásállomány halmozódik fel, vagy tényleg annyira ö, eldurvul a helyzet az adott lakók közösségben, hogy már nem, nem tudjuk felvállalni azt, hogy a, hogy a, a bérlőnek állandó konfliktusa van a, azokkal a lakókkal, akik együtt akikkel együtt él, és ezért kell felmondanunk a Bérleti szerződést, akkor persze. Jó, nézzük azt, az hogy milyen, milyen szegmensekből adódik ez össze, hogy egyszer van egy lakbér, de a közüzemi díjakat azt már a lakónak kell állnia, de az is hozzáadódik ehhez az összeghez, hiszen a villany, víz, a gázszámla az egyébként feltételezésem szerint nem része a lakbérnek, vagy igen? Így van. Nem, az külön nem van. Része a, nem része a Így aztán, igen, amikor és... összegződik az adósság, akkor melyik része összegződik ebből? Mindegyik külön? Mi, mindegyik összegződik természetesen, és nyilván, miután az önkormányzat a tulajdonos tulajdonképpen. Nála jelentkezik a szolgáltató. Igen. És hát persze. És van olyan, van olyan szolgáltató, aki jogszabály szerint egyből be tudja hajtani. Vagy szinte egyből szállítás. Ezek méretüket tekintve, tudom, hogy van, ezek, ezek ez sem tartozást. Ezek nagyjából mekkora lakások? Hát ez tényleg változó a 20 négyzetméterestől egészen a 100 És a komfort fokozatokat tekintve? A fokozatot tekintve is különbözőek, tehát tényleg a szükség, most idézelbe teszem, szükséglakástól egészen az összkomfortot. Kettő perc van, van a még a tévéműsorból, és ezt szeretném felhasználni a ketünk beszélgetésére. Két kérdés van, egyik az, hogy... Vajon van-e ma olyan helyzetben Kispest, hogy szociális bérlakásoknak a számát gyarapítani tudja? Valamint, hogy arról a konkrét hírről számolja be, annak a hátteréről, ami október 27-én lett közzétéve a kispest.hu-n. három felújított szociális bérlakásba költözhetnek új bérlők. Tehát egyfelől ennek a történetét mesél, de másfelől pedig azra válaszol és röviden, hogy van-e mód a bérlakások növelésére. A bérlakásállomány növelésére akkor van mód, ha az önkormányzatnak lesz, vagy lenne annyi szabad forrása, hogy mondjuk bérlakásokat vásárol, vagy bérlakásokat épít. Erre jelen pillanatban van elképzelésünk, hogy hogy mondjuk saját önkormányzati ingatlanon ezt megvalósítani, de mindenképpen külső forrás szükséges hozzá. Ezek a lakások, amiket most felújítottunk, és ilyen minden, ez minden évben ö, többször előfordul. Ö, ezt most azért tettük közhíré, hogy. Lássák a kispestiek, hogy honnan jutunk el, hova, mi az a helyzet, ami, amivel tudunk gazdálkodni, és végül mi, mi az, amit, amivel segíteni tudjuk azokat, akiknek lakhatási problémájuk van. Tehát mi sosem adunk bérbe olyan bérlakást, ami lakhatatlan. Ezeket a lakásokat úgy adjuk bérbe, és ezért mutattuk be ezeket a, a képeket, illetve ezeket a bérlakásokat, hogy tulajdonképpen egy ilyen volt, ilyen lett állapotot. Aki okay, akkor erről a három mondatni. felújított szociális bírlakeszról mondanál néha egy mondatot? Hát az egyik vekerlén van, a másik kettő hagyományos Kispesten, de ugye a, a annak idén arról beszéltünk, hogy próbáljuk meg ilyen apró testközeli, emberközeli dolgokról beszélni, és ez azért fontos, mert a lakhatási válság tényleg egy, egy kiemelt probléma. Kispesten is az én fogadóraimnak a nagy része azzal telik, de minden hétfőn tartok ilyet, hogy, egy, hogy csomóan azért keresnek meg, mert valamilyen lakhatási problémájuk van. És azt kell megérteniük a kispestének, hogy bármennyire is igyekszünk egy há évi 2-300-as három, -három igényel szemben egy évi 10-15-ös meg, megújuló lakásállományal tudunk egyelőre segíteni. És azt is látnék, hogy milyen erőforrásokat tudunk mozgósítani, mozdítani, és milyen erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy egy visszaadott és lelakott bérlakást fel tudjunk újítani, és úgy tudjuk átadni a bérlőnek, hogy az emberi lakhatása alkalmas legyen. Nagyon sokszor találkozunk, én magam is voltam már, olyan önkormányzati lakásban, amit úgy kaptunk vissza, és még ezt mondom, ez nem annak a függvénye, hogy mi ellenőrizzük-e azt a bérlakást évente folyamatosan vagy sem, hiszen az ellenőrzéstől, a felmondástól sokszor évek telnek el, amíg a bérlő visszaadja, és bizonyosan azt tapasztaljuk, hogy az utolsó napokban már mindent visznek belőle, ami módítható. Sőt, hát sajnos vannak olyan esetek is, amikor, amikor oly mértékben kell egy lakást helyreállítani, hogy először, teljesen átfogó fertőztenítésen kell át esni. Láttam már olyan lakást személyesen, ahol sajnos a WC-ben három méter na jó, ez kis túlzás, de egy méteren által a WC-tetején a fekália. Innen kell indulni. A három család mióta várt? Hát ők elég régóta vártak legább hat hónapja. Hát azt És Sajnos hogy... sokan vannak ilyen. És mennyi az a átlamos, Igen. Hát az átlagos, átlagos várakozás az szerintem az az egy év minimum. Természetesen van olyan helyzet, van olyan krízis helyzet, amikor azonnal segítenünk kell, ez az úgynevezett rendkívüli bérbadás ilyenkor azt kell mérlegelni, hogy a család vagy utcára kerül, vagy egy beteg gyermek olyan élethelyzetbe kerül, hogy valóban az életét veszi az, hogyha nem jut meg tőle a bérlakások. Jó, megtisztelsz, segítesz, akkor így. még egy témát várok, és akkor az idén is 100 család kap, vagy kapott szémenoxidiasztót az önkormányzattól átkerül a jövő hétre. Oké, okay, rendben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm a lehetőséget. Szerusz! Önök Gajda Pétert hallották, Kispest polgármesterét, önök támogatott tartalmat hallottak. 061 87 0877 bármi, ami a korábbi témákra reflektál, illetőleg elkezdek telefonálni, mert hogy jelentkeztek a felhívásomra a hallgatók, és nézzük. 061 877 0877. Annyit szeretnék mondani, hogy ami a hallgatottságot illeti, mert nézettségre nincs adat, abban a márciusi-áprilisi viszonyokhoz képest elég jelentős lemaradásban vagyunk, függetlenül attól, hogy nem állunk rosszul, már ami az adatokat illeti, de az a kiemelkedő érdeklődés, ami annak idején március-április idején legalábbis hallgatottságban, internetes hallgatottságban megvalósult, az csökkent. Könnyen lehetséges, hogy ez teljes mértékben kompenzálja. Sőt, a nézettségben még nagyobb eredményt ért el a Kejfejancsi, mint korábban, de mitán alapvetően ez mégiscsak egy műsor. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy talán a téma és a hozzáállás, már mint a műsorhoz és a témákhoz való hozzáállás változásából adódóan ismét csúcsokat lehet döntögetni. Teszem hozzá, hogy nem feltétlenül a méret a lényeg, tehát nem az a fontos, hogy 5., 6., 7. vagy 12. az internetes hallgatottság sorrendjében a kejfejancsit, de az ember nyilvánvalóan szeretné, hogyha minél több ember érdeklődését nyerni el, és miután ez nem egy szórakoztató műsora szónak abban az értelmében, ahogy egyébként a Sláger rádió, a Retro rádió vagy a Rádió egyen műsorok készülnek, azt feltételezné az ember, hogy abban a szortimentben, amiben mi vagyunk, abban azért egy ilyen műsor iránt akár nagyobb érdeklődés is lehet, de nem csak azért, egyetértenek vele, hanem azért, mert lehet nem egyet érteni is, és lehet véleményt nyilvánítani. 061-877-0877, figyelek, ha van mire, illetve ha nincs mire, akkor telefonálni fogok. 061 0877 Jó kívánok! Nagyon vártam a szarkagáborral Gáborral a beszélgetést. Lehet tudni, hogy milyen ingyokkal... Igen, mond, mond... Mond, mond, mondtam, hogy lemondta. Abból, anélkül, hogy kibeszélném, az volt kivehető, mintha ő nem kapott volna erre engedét. Értem. Köszönöm szépen! Én is! Jó reggelt! Jó reggelt. Figyelek! Jó reggelt! Haló. Uram, jó reggelt! Viszontlátásra! Köszönöm szépen a külföldi helyzettel kapcsolatban fókusz, nem várok e-mailt, kizárólag névtelefonszám. Tehát nem olvasok e-mailt, beszélgetek emberekkel. Névtelefonszám, dörö.fialajanuskukat, gmail.com. Most is, ha valaki külföldön van és beszámol az ottani vírushelyzetről, várom. Jó reggelt! J Jó reggelt! Vidéki Covid helyzetről, ezért számolnék be, hogyha szabad egy pár mondatban, Tehát annyiban, szinten. hogy néhákszor már bejelentkeztem, hogy a, a, az unok, az öcsém és a felesége vidéki kórházban dolgozik, és elsősorban a bizonytalanság az, ami borzasztó, mert most tegnap este beszéltem vele, és bármíg tegnap előtt az ő kórházukból vitték el a fertőző betegeket, tegnap, mivel a Mohácsi kórházat le kellett zárni, mert oly mértékű lett a fertőzés, minden visszájára fordult. Az igazgató főorvos kiadta az utasítást, hogy adott területet egy órán belül ki kell üríteni, majd mivel egy óra alatt nem tudtak végezni vele a nővérek, ezért minősíthetetlen hangon próbálta sürgetni a dolgokat. És például a sürgősségi baleseti ellátásra maradt összesen 6 darab ágy. Ehhez hozzájön az, hogy dolgoznak Tényleg látástól Mikulásig nagyon sokan kiléptek az utóbbi időben. Elmondtam, hogy a aki kilép, mostani időszakban 50 túlórája össze, a annyit ha történt, hogy ho, nem ho, fogják ho, történt, ho, hanem majd ho, valamikor ha lesz ho, ho, ha, ho, ha, ho. a családjukra is rányomja ez a bg mivel, hogy mondom, mind a Azt értse meg, hogy ez egy párbeszéd, tehát azt, ami a klubrádióban van, azt nem játsszuk el, szeretnék kérdezni. Viszont hallásra. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó kívánok! Uram, ön tájékoztatni szeretne, de az, amit az előbb is művelt valaki tájékoztatna, az minősíthetetlen. Elnézést, ez egy műsor, ahol az ember kérdez. Itt nem arról van szó, hogy az emberek felolvasnak egy közleményt. Az, hogyha ön ezt minősíthetetlennek tartja, akkor nem ért egyet azzal, ahogy én tájékoztatom az embereket. Sajnálom. Szeretnék egyet érteni, nagyon azért nézem önt. Akkor meg értse meg, hogy vagy... van, van olyan, hogy az ember kérdez. Ez nem egy műsor, ahol az ember verseket olvasnak föl, és abban az ember nem beszél bele, mint ahogy egyébként Magyarországon egyre gyakrabban tapsolnak bele tételszünetekbe, mert fogalmuk nincs, hogy hol van a művége. Kíváncsi vagyok arra is, amit a betelefonáló mond. Arra értem, is, amit ön mond. Én ezt értem, de ebben a beszélgetésben, mint tapasztalhatta, csak az egyik valósult meg, én pedig mind a kettőt szerettem volna. Így aztán, hogy de, minősíthetetlennek tartja, tudomásul veszem, de. de Ez ezzel... megbárta volna, hogy Uram, akkor Uram, háromszor. Volna szor, ahogy ön meghallotta az én hangomat, ő nem hallotta meg, és miután semmi reményét nem láttam annak, hogy meg fogja hallani, abban reménykedtem, hogy ha megszakad, akkor visszahív. Ha meg nem hív vissza, akkor sajnálom, hogy elveszte. Ez történt. K kicsit finomítson. Nem arra szeretnék. Kérem. Uram, ez nem finomítás, hanem egy hozzáállás, amelyen nem változtatok. el, hogyha egyébként arról beszélt volna, hogy valahol árvíz van, és a következő dolgokra van szükség, nem szóltam volna közbe. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. És azt hogy kell... Jó ah, meg euh, megértem, amit mondott az előbb én telefonáltam, de volt a körülmény, ahogy megpróbáltam beszélni, és elnézést, ezért nem hallottam. Ne Oké, okay. szeretem, én egyáltalán haragszom. Azt akartam kérdezni, látja, hogy figyeltem, hogy hova mentek azok, akik kiléptek, hiszen azt mondta, hogy többen kiléptek. Hát ez látja egy nagyon érdekes kérdés, mert euh, próbáltam én is mondani az öcsémnek, hogy próbáljam meg kilépni, és mondta azt, hogy egyszerűen nem igazán tud hova, mert euh, ez, ez egy ilyen sarokba szorított helyzet. Nem, a kérdésére válaszolva konkrétan nem tudom, hogy azok az emberek hova mentek. Jó, de gyakorlatilag arról volt szó, hogy annyira tűrhetetlen volt a helyzet, hogy inkább választották a bizonytalant, vagy nem tudja ön, hogy hova mentek, semmit, hogy maradtak volna. Igen az, ami egyébként ott van abból adódóan, hogy bizonytalanság van, az egyébként milyen viszonyokat szül, és akkor térjünk vissza arra az élménybeszámolóra, amit tartott. Bocsássó, meg nem ugye olyan szinten alig halom. Azt kérdezem, most jobban hal? Igen, igen, bocsánat. Jó, akkor majd ordítani fog. Azt kérdeztem, hogy ne. Az, hogy visszatérve oda, amiről ön beszélt, a bizonytalanság milyen állapotokat szül abban a kórházban, amiről ön beszélt? Uh, például, uh, ami, ami konkrétum lehet, az olyan, hogy uh, ki van adva az, hogy adott területeken keresztül például nem vihetnek elvileg uh, igazoltan covidos betegeket. Majd más uh, aspektusból kifolyólag elkezdik azon keresztül hurcibálni. Tehát nincs egy olyan, uh, uh, egyetlen dolgot tudnék mondani, hogy uh, említettem az öcsémnek, hogy itt azért a Pesti Viszonylatban megjelennek olyan hírek, ugye, hogy néhány ezer orvos aláírásával vállalja azt, hogy nem írják alá ezt a mostani benyújtott orvosi szerződést. Elmondta erre, hogy ők ebből egy kivonatot kaptak csak. Tehát nem... nem jó, ez, két, ez két különböző dolog, mert amit az előbb mondott, az Igen. valójában egy szervezési kérdés, hogy egy kórházban mennyire tudják azt Igen. megoldani, hogy a covidos betegeknek az utasztatása, utasztatás idézőjelben úgy történjen, hogy az egyébként másokat ne fertőzzön meg. Ez egyébként gyakorlatilag abban a kórházban, ahol az ő rokona dolgozik, valójában annak okán van, mert hogy szervezetlenség van? Az ő elmondása alapján elsősorban igen. Az a szervezetlenség, ami van, és ami az ő munkáját érdemben befolyásolja, hiszen neki nem egyszerűen a gyógyítása munkája, hanem az is, hogy mások megbetegedését megelőzze, különös tekintettel arra, hogy ezt egy szervezetlenség okozza, ez mennyire borítja fel az ön öcsének az orvosi hétköznapjait? Megpróbálják megtenni például azt, hogy védőeszközök ö, hozzájussanak, ami azt jelenti, hogy ö, petíciókkal bombázzák a, a, a vezetőséget, hogy már pedig jobb minőségű maszkokat igényelnek. Most erre azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy a jövő héten ez sikerül. De ez nem ö, mentesíti szerintem a kórház vezetését, vagy az ellátással foglalkozókat az alól, hogy egyébként ez mostanáig nem így van, hanem mindig ilyen megoldások vannak. Valószínűleg eszközhiány miatt. Jobb lenne, ha az eszközhiányt bevallgat. Hát egyértelmű. Tehát itt, itt én azt veszem ki, a, a, amikor vele konzultálok, beszélgetek, akkor ö, úgy tűnik számomra, mintha ők egy egészen más típusú tájékoztatást kapnának, mint amiről itt mondjuk szélesebb látókörrel, vagy több mindent elér, több minden elérhető. Azt mondja meg nekem, hogy a fiala Jánosnak miért nem engedik, és senki más fiala Jánosnak, hogy szembesítsenek egy ilyen dolgozót azzal, aki kompetens az elosztásban, hogy aki az elosztásról beszél, mást mond, mint amit a valóságban tapasztal az orvos. Ez miért nem valósulhat meg? Hát látja, ezen hajszia, nem valóban gondolkodom, mert ő... Mert Miért kockáztatja az orvos az állását, ha megszólal, hiszen ő egyébként csak engedély birtokában mondhatja meg, hogy mi a helyzet, miközben aki tájékoztat, ő neki nem kell ezügyben senkitől se engedélyt kérnie, illetőleg amennyiben engedélyt kap, nagy valószínűséggel az engedélyehez a mondandót is megkapja. Így van. Hát ez, ez a mostani helyzetnek szerintem az egyik alapvető kulcsa, és azt meg én tudja mondani hogy, mondani, hogy ebben a helyzetben, ami nem tekinthető rózsásnak valójában a mi, az ön, az öccse, az én tűrőképességem, tűrőképességünk, az miért olyan magas, mint amilyen. Én nem azt mondom, hogy menjünk az utcárát, könyörgöm, ha valaki nem kapja meg az influenzaoltást, annak nem az a megoldása, hogy kimegy az utcára, de arra tud válaszolni, hogy egy adott esetben egy ilyen műsorban való elégedetlenség, az miért nem manifest? Hiszen egészen addig, amíg azt a hangot meg nem ütöttem ma, amit meg? Ütöttem, addig nem nagyon lehetett azt tapasztalni, hogy az emberek ezen ki lennének akadva, és a mai kiakadás mértéke is, hát egy tízes skálán alulról veli az ötös, miközben nekem nem az az érdekem, hogy tízes legyen, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ha az emberek ki vannak akadva, akkor annak miért nem adnak hangot, illetőleg ha nincsenek kiakadva, akkor szeretném megérteni azt, hogy vajon az, amit én tapasztalok, az másokat miért nem érdekel. Szeretném megismerni a világot. <tos> A volt nagy volt beszélgető társa, aki arra utalt, hogy mindenki bizonyos értelemben bezárkózik. Ennek kapcsán arra gondoltam, hogy valahogy a mostani COVID-helyzet olyan, mint az én felfogásom szerint, és itt az egyéni dolog kerül előtérbe, mint, mint ahogy a rák. Mint ahogy tudom azt, hogy a velem szemben lakó szomszéd súlyos rákbeteg, de addig, amíg én nem vagyok közvetlenül érintett, addig egyszerűen közösségi szinten nem adok olyan erősen hangot az elkeseredettségemnek, Jó, mint ez, amikor... Ez, ez szimpla szemellenzőség. Igen, igen, nagyon szomorú, de ez van. Igen, ezt én elismerem, ez egy ilyen... Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Megpróbálom felhívni Párizst, Ha addig valaki telefonál, akkor várom. London, soroljam a határon kívüli városokat. Az pont rosszkor hívom. Veszít, hogy fél től vagy fél kilenc előtt, vagy fél 10től. Hát akkor párizal nem fogunk megismerkedni, mert most kilenc óra, négy perc van, és az illető fél kilenc előtt ér rá, vagy fél tíz után. 061-877-0877. Jó reggelt! Jó kívánok! Csak egy kérdés, hogy szerdán a visszatérés Epipóba az, a beszélgetés igen, folytatásra... Igen, az, az várható. Igen, igen, igen. Köszönet, igen. viszont Az ügyben még én is tartozom egy telefonnal, mert ott két piciáterrel fogok egyszerre beszélgetni. Holnap nem lesz Fülyes Balázs, Csütörtökön lesz, német Gábor sem lesz, személyesen itt és a beszélgetés is, is rövidebb lesz vele. 061-877-0877 először. Érzések és hazusság, érzések és ívánság, megtörlének szét. 06, 877. 087, másodszor. 061, 877. 087, senki többet. Szagadom, föl akarom rázni önöket, de ebben az is benne van, hogy magamat is fel akarom rázni. Valahogy az elmúlt napok, hetek akkor is, hogyha éppen nem úgy tűntek, mintha langyos vízben teltek volna. Ezt el tudják képzelni, hogy csütörtöktől nem lesznek járatok. Angliából kifelé? Vagy csak alig? Egy hónapra Anglia bezár. Továbbra is várom a külföldi reflexiókat Dörö.fi név névtelefonszám. Sajnálom, hogy a párizsi tudósításra nem kerülhet egy sor, de fél kilenc előtt nem volt rá idő, fél tíz után, fél tíz után pedig nem leszek itt. Ebből az zenéből nagyjából még négy és fél perc van hátra. Ha megtalálnak, itt maradok. Ha nem találnak meg, mármint, hogy nem hívnak, akkor a zene végeztével a műsor is véget ér dörö.fialajanaskukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hét után, de 418 előtt találkozunk még. Addig is 061-877-0877. Amit elmondhatsz ma, ne halaszt holnapra. Megnézem az adatokat. 3581 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, ami vagy rekord, vagy rekord közeli, és 70-en haltak meg, ami tudommal a legnagyobb szám, amióta koronavírus járvány van. 3581 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 70 krónikus beteg, 313 an vannak lélegeztetőgépen, gépen, ez biztos, hogy a legmagasabb adat. A miniszterelnök úr korábban talán két hónappal ezelőtt, vagy több mint két hónapja azt mondta, hogy ő a számokat nézi és a haláleseteket. Ha tényleg azokat nézi, akkor már csak az a kérdés, hogy a maszk használatnak a szigorítása önmagában elegendő-e. Ezt önökre bízom, miután az én véleményemet többé-kevésbé kikövetkeztethették ebből a műsorból. Másodpercek vannak hátra, amit meghosszabbíthatunk azáltal, ha hívnak. Ha nem hívnak, azzal vagy az érdektelenségüket fejezik ki, vagy azt, hogy nem hallgatnak, vagy pedig azt, hogy köszönjük szépen, de a műsorban ilyen mérvű aktivitással nem óhajtanak belefolyni. 061-877-0877, figyelek, ha van mire, aztán pedig másra figyelek, de imáron nem a rádióban. Ha sikerül telefonálni, úgy egy hongkongi jelentéssel fognak szembesülni, meg azonosulni. Fiala János vagyok, lehet? Uh... Szokásomtól eltérően most egyáltalán nem fogom megkérdezni Öntől, hogy hogyan került Hongkongba ezzel bizonyos szempontból védem is ennek a rádiónak az anyagi helyzetét, ami nem azt jelenti egyébként, hogy ne érdekelne, de most ennél sokkal célirányosabb az érdeklődés, a közben más mondaná el, vagy más jelentkezne, aki elmondaná, hogy a világ más pontján mit tapasztal a járvány kapcsán gmail.com így aztán, legyen szíves, adjon nekem egy hongkongi beszámolót. Um, jelenleg Hongkongban a harmadik hullám után környékén járunk. A mikor, mikor csengett eztán. le a második? A második az valamikor a nyár elején, a június környékén volt. Itt nagyon határozottak voltak az intézkedések. Tehát az első pillanattól kezdve lezárták a várost, és az helyek közel így is maradt. Tehát jelenleg is Hongkongban csak helyi lakosok vagy vízumban rendelkező emberek utazhatnak be, tehát például turistaként nem is lehetne jönni, vagy csak nagyon nem, nem tudom, hogy hogy lehetne esetleg turistaként bejönni, de tudomásom szerint erre nincs is lehetne. De tesszük. ebben volt változás menetközben, vagy ez végig így volt az összes uh, hullám alatt? Nincs az összes hullám alatt így volt, és ez így van mind a mai nap. És ez azt jelenti, hogy ezek szerint három hullámot is tudott produkálni a vírus annak dacára, hogy közben van ez a láthatatlan fal. Igen, de azért ennek vannak körülményei. Tehát az első hullám az az volt, amikor megjelent a vírus. A második hullám az annak volt köszönhető, hogy amikor a, a város teljesen lezárta a határokat, azután azt követően még a helyi lakosok haza utazhattak egy viszonylag hosszabb időn keresztül úgy, hogy nem vonatkoztak rájuk a karantén intézkedések. Ezt megpróbáltam mindenki kihasználni, úgyhogy mindenki megpróbált beférni azon az ablakon, amit még engedett nekik a kormányzat, és így gyakorlatilag feljött nagyon sok olyan ember, is, aki gyakorlatilag behozta a fertőzést. És a harmadik? A harmadik hullám az, az valami helyi fertőzésre volt visszavezethető, Pontosan nem tudom az okot, vagy, vagy a kiindulás pontját, de az már, nem tudom, hogy a magyar terminológiában azt hogy nevezték, tehát amikor ez, ez már a, a, a, a helyi fertőzés, tehát amikor már nem importált esetekkel fertőződnek emberek, hanem, uh, hanem a, a helyi szinten uh, történt. Bájdobénynek nincs ezenek jelentősége, ezenek de... de akkor azt kérdezem, hogy akkor ezek szerint ebben az eltelt időben ön nem hagyt el Hongkongot. Sajnos nem, igen. Igen, ez így van. Visszatérve a, a jelen helyzetre. Milyen szabályok vannak? Jelenleg, jelenleg viszonylag barátságosabbak. A jelenlegi szabályok az, az leginkább az utazás nehéz kesti a városból. A városon belül mindenhol kötelező masz használat. Ez a mindenhol ez érvényes a munkahelyekre is. Nyitott tér, zárt tér. Én építőmérnök vagyok, egy munkaterületen vagyunk, ahol mindenki maszkban van. Ö, aztán éttermek jelenleg négy főnél többen nem ülhetnek egy asztalnál. Ez a helyi hagyományok szerint ez, ez már forva bontó, mert hogy egy kör alakú kínai ebédhez készült asztalhoz 12 fő ülhetnek egyszerre, tehát hogy ez, ez jelenleg nem működik. Ö, a négy fő ülhet egy asztalnál, az egyébként minden másra is vonatkozik, tehát a városon belül vannak különböző létesítmények, amikor mondjuk lehetne barbekyúzni, vagy nem tudom én micsoda. Négy főnél nem lehet ott A maga több. a munka az online, offline, mi minden zárt be, hiszen az első periódusban autógyárak zártak be, amit a második periódusban, ami most Magyarországon van és Európában, nem lehet tapasztalni. Mi van Hongkongban? Uh... Itt az utolsó hullám, ez a harmadik, ez volt, ez volt az, amelyik komolyabb volt. Ez azt jelentette, hogy napi 100 fölé ment a fertőzések száma, ez a magyar helyzettől még mindig nagyon paráti, vagy csekély ahhoz képest. Jelenleg mindenki mehet dolgozni, nincsen semmiféle leállás. Az előző hullám alatt, illetve az előző két hullám alatt ahogy elkezdődik a betegszámok emelkedése, tehát a 40-50 betegszám esetén itt gyakorlatilag van egy pár olyan létesítmény, ami azonnal bezár, ez a várok, hát gyakorlatilag a kocsmák, az éttermekre bevezetnek további szigorító szabályozásokat. De azt mondja, hogy ez egy limithez van kötve, ami limitet, ha elérnek, akkor ez automatikusan bekövetkezik. néze én nem hallottam még ezt a számot. Tehát ne, nem hallottam még ilyen számot, hogy 50 vagy 30 a napi szám, de a gyakorlati tapasztalat az eddigi két, két hullám szerint gyakorlatilag igen. Tehát amennyiben a szám olyan 30-40-50 sőt, a 50-nél már biztosan. Tehát a 30-40 betegszámot közelítjük napi szinten, akkor onnantól kezdve azonnal jönnek a... a Jó, de ha már itt tartjuk, akkor milyen a tájékoztatás? Vagy miben áll a tájékoztatás? Az első hullámban nagyon-nagyon sokszor volt uh, televízióban, de ez tehát főként kínaiul ment, uh, amit én kevésbé követem meg. Az uh, igazat megvalva én is azok közé tartoztam, akik első körben azt gondolták, hogy ez egy uh, média által felfűtött helyzet, azért nem annyira komoly a helyzet. Uh, aztán igazából itt van egy olyan weblap a koronavírus vagy coronavirus.gov.hk, tehát ez a, az a hongkongi weblap, ahol gyakorlatilag minden megvan. Tehát azok, akik, amikről, ami Magyarországon a kezdetektől kezdve ment, és a politikai vitákat uh, uh, fűszerette, hogy milyen információt kéne, hogy kiadjanak, tehát itt uh, azon a weblapon olyan információk rendelkeztek, hogy napi betegszám, uh, hányan vannak kórházba, hányat engedtek ki, uh, Fizikailag melyik épületekben történt a fertőzés, korosszája, illetve nemről volt valami információ, ellenben nem volt információ arról, hogy ki milyen ö, egyéb ö, megbetegedésekben szenvedett. Tehát itt, itt soha nem indult. Hogyan működött a, a kontaktkutatás? Hogyan működött még egyszer? A kontaktkutatás. Erről saját tapasztalatom is van, egy barátommal ebédeltünk, akiről három nappal később kiderült, hogy koronavírus beteg. Neki az ötse hívott fel engem, aki a helyi mentőknél dolgozott, hogy számít csak arra, hogy engem hívni fognak emiatt, és számít csak arra is, hogy egy inkább maradjak otthon, hogy másokat ne sodorjak veszélybe. Azon a napon, amikor a személy megtudta, hogy pozitív. Engem, hát nem tudom, kb. 10-12 órával később hívhattak nagyságrendileg. A kutat-kutatás az úgy történik, hogy először kikérdezik azt a személyt, aki, aki érintett, hogy mit csinált az utolsó 14 napban, kikkel találkozott, adja meg mindenkinek a telefonszámát, stb. stb. Majd pedig a kormányzat emberei igazából mindenkit felhívnak. Azok a személyek, akik közeli kontaktnak minősülnek, ahhoz például csupán annyi kell, hogy mi maszk nélkül együtt ebédeltünk, ami már megfelelő közelsége, ahhoz, hogy elvileg potenciálisan megfertőzőszertem. Itt mindenki, aki koronavírus pozitív, ő kórházi karanténba kerül. Tehát otthon senki Ez nem, nem jelent, marad? Nem, otthon senki nem marad. És a kórházi karantén kórházi... mennyi idő? a kórházi karantén az úgy indul, hogy nekem az ismerősem, a barátom, aki bekerült a kórházi karanténba, ő öt töltött, körülbelül egy hetet. Neki a tünetei nagyon enyhék voltak. tehát. de ahhoz tünetet kell... Tehát maga a karantén az akkor van elrendelve, hogyha tünetet mutat, a tünetet pedig otthon nem hordhatja, vagy nem válhat meg, hogy a kórházba kerül. Ön azért nem került kórházba, mert hogy ön nem volt koronavírus pozitív. Erre, ez nem milyen egyszerű. Tehát Az ismerősöm tüneteket mutatott, ez annyit jelent, hogy neki fájt a feje és hasonló tünetei voltak. Elment egy orvoshoz, az orvos azt mondta, hogy igazából ad neki gyógyszert, nem tudja, hogy mi bajja, de akár lehet koronavírusa is, úgyhogy csinálnak neki egy tesztet. A teszt meglehetősen sok nappal később, azt hiszem, kb. négy öt nappal később ké készült el, és akkor őt elvitték a kórházi karanténba, majd amikor az ő tünetei már még ennél is enyhébbek voltak, utána átkerült egy másik karanténba, ahol már többen voltak egy szobába, tehát ott már egy, egy nagyobb tér volt, és akkor az már nem közvetlen a kórház alá tartozott, de még az is egy egészségügyi intézmény volt. És egyébként visszatérve a, a közeli kontaktokra, tehát például engem, akik közeli kontaktak minősült, illetve voltak még egy páran, minket is egyébként elhelyeztek karanténba. Ez pedig úgy történt, hogy Hongkongba kijelöltek egy pár újonnan épült uh, szociális bérlakást, ahova még az átadás előtt, kiasználva azt, hogy ott állnak az épületek, az gyakorlatilag karanténépületeknek minősítették. Úgyhogy, uh, Mennyi ideig volt ott? Uh, hát egy, végül én amennyi időt ott töltöttem, az 7 nap volt. De gyakorlatilag a, a barátommal való találkozást követő 14 napig kell, az a nap plusz még 13, ez a szabályozás. És ez gyakorlatilag mindenkire érvényes. Milyen a halálozás? A műsor, megnéstem megnéztem, van 100 haláleset környékén járunk, és körülbelül 5000 eset. De az első hullám és a többi környékén ezek nagyon alacsonyak voltak. Ha amennyire én tudom, vagy amennyire nekem van információm, itt is volt egy olyan eset, amikor egy öregek otthonában, vagy annak környékén sokan megbetegedtek. Tehát amikor több idős beteg eh, megbetegedett, de eh, a tesztelés nagy száma miatt eh, én, én talán azt is gondolom, tehát hogyha most megnézem ezt a weblapot, ezen a weblapon például a, nem tudom én, a két-három éves csecsemőtől kezdve a 90 éves eh, némik bácsi, mindenki fellelhető eh, mint, eh, mint, mint, mint beteg. Eh, tehát, hogy Korosztálytól függetlenül nekem legalábbis az a megérzésem, hogy a túlélési esélyek nem rosszak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, őszítés, hajnálom az apropót. Én is köszönöm, hogy hívott. Van-e bárki más, aki külföldről vagy itthonról jelenteni akar? Ha még 9 percig kitartanak, és nem turnnak ki a stúdióból, akkor fél tízkor már felhívhatom Párizst is, de ahhoz fél tízig valakinek szóval kell engem tartania, és nem azzal, hogy csak szóval kell, hogy tartsananak, valami értelme is kell, hogy legyen. Én nem fogok 8 és fél percen keresztül itt száját jártatni, csak azért, hogy eljusson a fél tíz. 061 0877 061-877-0877 először. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com internetes jelentkezéshez. 061-877-0877 másodszor. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com internetes jelentkezéshez. Nullehat egy nulla senki többet. <tos> <tos> Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! viharéli vagyok, és december harmadikán indul az eláll... Egy pillanat lehakítom az első járat Izraelbe, és én szerettem volna kimenni, meg is vettem a repülőjegyet, amikor bejelentették, hogy nem mehetek ki, csak akkor hogyha engedélyezi a az ottani belügyminisztérium vagy a konzulátus. Ugye nekem az élettársam kinnéni. mi 22 éve élünk együtt, sajnos márciusba hazajöttem, és azóta szét vagyunk szakítva. Most volt az első olyan járat, amikor azt mondtam, hogy tovább nem várok, én is... December-t van. mondott, én, én rosszul értettem, vagy ön is december mondott? December harmadikán. Tehát... December harmadikán fog menni az első Tehát az, az, az is ide még egy hónap. Hát igen, igen. Amikor én megvettem a jegyet azonnal. És utána kaptam egy értesítést. honnan? Hogy ehhez, hogy én beléphessek az országba, kell konzuli engedély, vagy kell az ottani belügyminisztérium engedélye. Na most a belügyminisztériumban mi voltunk már, most az izraeli belügyminisztériumról van szó. Izraeli belügyminisztériumban, igen. Mert ugye mi szerettük volna bejelenteni most már az élettársi kapcsolatot, nem azért, mert közös gyerekeket tervezünk, hanem csak azért, hogy ne kelljen három hónap uh -huh. után mindig hazajönnöm, uh -huh. ő a párom most már nehezebben utazik. Ideig nem volt gond, mert fél így, fél ott, ott, és kész, és utazgatunk egymáshoz. De most ezt már nem lehet, mert az ő egészségi állapot leromlott. És most bizony itt vagyok bajba, mert az ottani belügyminisztérium azt mondta, hogy nem lehet, meg se próbálja, hiába, hogy be voltunk már jelentve, nekem már csak iratokat kellett vinni, erkölcsi bizonyítvány születési anyakönyvi kivonatot, férjem halotti anyakönyvi kivonatát, kellett benyújtani a belügyminisztériumba, hogy megkapjam ezt a tartós vízumot. Ugye semmi mások tartós vízumot. És... Most én nem lehet, azt mondták, hogy ezt ne is próbálja meg. És itt pedig majd valahogy megpróbálunk a konzulátusnál valami, valamit kiharcolni, hogyha sikerül, hogy mégis engedjenek be. Mármint, tehát hogy melyik konzulátusnál? Itt a, izraeli, tehát a Budapesten lévő izraeli konzulátusnál a konzuli engedély. Mert hogy az egyébként egyenrangú az izraeli belügyminisztérium engedélyével. Ezt nem tudom. De azt mondták, hogy még ez egy esély. Tehát ezt is megpróbálom. De még nincs időpontom a konzolóshoz. Most ehhez megpróbál a férjem egy orvosi igazolást küldeni nekem Izraelből, hogy indokolt az ő ellátásához, Bocsi, és már egy pillanatra, bocsi. a férje, Hogyan lehet a férje, hogyha élettársi kapcsolatban vannak? Élettársam, Jó, hát Igen. 22 év. Jó, jó, életi rendben, erre csak a szó. Értem, bolcsánat. minden. Oké, okay, csak hogy az ember ilyenkor kérdez. Igen? Persze, persze, persze. Na most ugye egy kint is nagyon szigorúak a törvények. De hogy létezik nagyon az, hogy egyetlen megvehette a repülőjegyet? Vagy a repülőjegyet végig. Hát nem tudom. Megvette a repülőjegyet. Ott senki nem korlátozott. Uh -huh. Megvan a repülőjegy. És utána írt, mert ugye a budavár keresztül veszem a repülőjegyet, már a hosszú-hosszú évek idejét óta, és utána ért a budavár hogy nem lehet belépni Izraelbe, csak külön engedély. De ezt már azt követően hát, hogy mondták fel... önnek meg, hogy megvette a jegyet. Ő természetesen. Jó, hát azért a lehetett volna fordított is. Hát igen, de hát ez már itt történt. Hát igen. És, és Izraelben nagyon szigorúak a Milyen a gép közménye. megy oda egyáltalán? Hát oda a vizér járt. Uh -huh. A Ryanair is járt, de Azt én az elállal szerettem volna menni, mert az nekem biztonságos. Melyik? Tehát ott úgy, az eláll. Mert hogy az egyébként Tehát decembertől járni fog, vagy most is jár? December harmadikán indul az első gép. Uh -huh. Menetrendszerű. Valószínűleg az egy dátum Izraelben, ami a valamiféle változást jelent az ottaniak valószínűleg. életében. Valószínű én nem tudom. Nem tudom, hogy miért. De pillanatnyilag itt vagyok bajból, hogy vajon repülök, vagy nem repülök. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnék már kijutni, mert ugye mind a kettőnknek nagyon fontos. De ha én jól értem, akkor az Izraeli belügyminisztérium öntől az égett a világán semmit nem kérd. Azt mondta, hogy esélye sincsen talán a kiinduló ország miatt, vagy bármi másokán megmondták, hogy miért nincs semmilyen esélye? Most, a betegség miatt, a vírusjárvány miatt. Ha kiérek, és beadom a papírokat, akkor semmi gond. De hogy most nem engednek be senkit. Én ezt érted, december harmadikán, hogyha megy, akkor milyen papírokat kell beadnia ahhoz, hogy akkor beengedjék? Most a konzulátus nem olyan megmondja, hogy kapok-e egyszerű belépést. Ha kapok. Ha bemegyek decemberbe, Izraelbe, akkor le kell adnom azokat a papírokat, amiket ők májusban kértek tőlem, Május, május 10-ére volt egy időpontom a belügyminisztériumban, akkora kellett volna vinnem a papírokat, ugye hazajöttem február végén. És úgy volt, hogy májusban megyek vissza, vissza a papírokat, de akkor már jött a járvány. Tehát nem tudtam kimenni. Utána úgy volt, hogy talán majd a férjem mégiscsak hazajön, de ő se tudott hazajönni, és akkor így na, a férjem az az élettársam. Természet. Értem, de, <gül> de akkor azt nem értem, hogy maga az izraeli belügyminisztérium a december 30 ig fennálló állapotról beszél. Az, hogy december 30 után milyen körülmények között engedik be önt, arra nem kapott választ? De hogy nem, ha ott vagyok, és beadom a papírokat, akkor megkaptam az engedélyt, akkor, hogy számítok, élettársnak, akkor nincsen gond akkor beengednek, legalábbis így értettem, remélem jól. Tehát itt valójában két külön történet van, itt van az élettársi történet, igen. és van a, a, a, a járvány. A vírus, igen, igen, igen, igen. És ez a kettő most így lehetetleníti egymást. Hát akkor sok sikert a konzulátuson. Hát nagyon szépen köszönöm. És a kontaktkutatás pedig Izraelben úgy történik, hogy a... Fiunk, a nevelt fiunk, ugye, vagy ha nem tudom, hogy hogy hívjak, tehát az élettársam fia. Például volt egy élelmiszerboltba, utána fölhívták őt, és mondták neki, hogy az élelmiszerboltba volt akkor pozitív, és hogy őt is felhívják a figyelmét, hogy hány órától hány óráig volt az üzletbe. Tehát a mobiltelefonján keresztül, ellenőrzik, hogy kik voltak akkor például egy élelmiszerboldva. Tehát nagyon-nagyon szigorú a kontaktotatás. Nagyon szépen két köszönöm, két. őszintén sajnálom az apropót, megpróbálom felhívni Párist. Jó reggelt kívánok! Fiala János vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy miután ez az időpont az én műsorom szempontjából már egy olyan időszak, amikor viszonylag kevesebben hallgatják, és én szeretnék mindenkivel úgy beszélgetni, hogy az lehetőség szerint minél több fülhajja, mi holnap valamikor negyegy... hánytól érhető el ön, ami még az ön menetrendjébe belefélt? Kilenc előtte azt kérdezem öntől, hogy azt mondja, hogy igen. Tehát akkor önnek mondjuk egy, egy 8 óra 20 perc, az megfelelne? Jó, akkor 8-20-kor telefonál. Élménybeszámoló, semmi más. Milyen jó karantén van lenni Párizsban? Rendben van. Akkor mennyire rossz? Azt fogja elmesélni, ami a személyes tapasztalata. Köszönöm a lehetőséget. Holnap telefonálok. viszontlátásra. Akkor tehát a Párizs beszámoló, holnap 8-20-kor, holnap nem lesz. E, Fülyes Balázs, csütörtökön lesz, rövidebb lesz a Németh Gáborral való beszélgetés és nem lesz itt, eh, amíg látványosan nem javulnak az adatok, addig a Kejfej Jancsi vendégeket a tévé stúdiójában nem, és a rádió stúdiójában nem fogad. Eh, kérdezem még egyszer és utoljára önöktől, hogy bárki hozzá -e hozzászólni, mert ha nem, akkor elköszönök önöktől. 061 -877 0877 Oké. Köszönöm szépen.